Желасий, влізе тобі від чиму хату, розтратить усе, проп'є, а вже грунтець заокруглився, дещо і в оборі, і в коморі, школа б, Дніпро не перечив більше, він вирішив не спускати вуйка ока та підлещуватися до нього далі, вдавати байдужого, а свою гадку заховати на самім дні душі, щоб і в сні не зрадитися». Шевко дав йому на початок пару коней. За вирятування Олюньки, сказав, належиться тобі один кінь, а другого даю тобі за твою щирість до мене. Віз мусиш собі сам справити, а поки що позичу свого, як буде треба. Дмитро осів на свої і став господарювати. У Вуйка навчився пильності, ощадності і всякої господарської роботи, а що був сильний, як ведмідь, і тверезий, то все йому йшло легко, як по маслу. Костиха викинула тепер з голови думку про заміж. Тепер не було навіть нагоди завести яке-небудь знайомство, бо Дмитро пильнував її, як ока в голові. Не вдержалася і пригода лавра в таємниці, а всякий удівець чи молодець волів би піти до Дністра втопитися аніж посягнути на Костиху. Костиха хоч і мала великий вплив на свого сина, та, однак, у цьому боялася його переконувати. Ксії, у Лукашевого Андрія від тої болючої події пішло все іншим ладом. Ганна віддала тепер кермо всього господарства в руки чоловіка, який, захопивши собі владу і посмакувавши її, ні за що не хотів би зійти до своєї попередньої ролі. Тепер усім було легше жити. Ганна не раз намагалась панувати, але Андрій гримав зараз на неї, і баба не знала, де дітися. Позатим Андрій був лагідної вдачі і не зловживав своїм пануванням. Олюньці полегшало, тепер вона мала за кого сховатися при потребі. Вуйко любив її і не раз Ганну Лаєв, коли бачив, що та знущається над дівчиною. Проте, що Болюнька пасла худобу, й мови вже не було. Олюнька робила в полі, в городі з Вуйною, а зимою пряла. Вуйна не переставала ненавидіти її, а що не могла інакше вигляти на неї своєї злості, то мстила тим, що не вчила її, як стати доброю господинею. З Олюньки стала дівчина гарна на ціле село. Почали за нею і хлопці заглядати, але Ганна, де лише могла, відганяла їх і відстрашувала. Вона тим матерям, що мали дорослих хлопців, розповідала на вухо різні непевні речі про Олюньку. Вона, як вогню, боялася той хвилі, коли Болюнька мала вийти заміж. «Бо тоді не лише віддавай ґрунт і уступайся з хати, але й розрахуйся за те, чого нема». Тих рахунків вона найбільше боялася. Крім того, вона знала, що колись це мусить скінчитися, але коли б хоч трохи далі ту неминучу конечність відтягнути, хоч би дівчина до того часу й посивіла. З того всього Андрій нічого не розумів і тому не перешкоджав жінці». Йому й нагадку не приходило, що колись має бути інакше, як тепер Парубки подовідувалися від своїх матерів про різні Олюньчині хиби і стали перешіптуватись А в кінці довідалися, що Олюнька така дівка, що бодай нікому не довелося женитися з нею Олюнці це було зовсім байдуже Вона ніде не ходила Щодня була при роботі а в неділю або свято, коли інші дівчата йдуть на музику, Олюнька сідає та читає книжку. Через те вона й не могла довідатися, що про неї по селу говорили. Але був хтось у закутті, що думав заодно про заміжджа Олюньки. Шевка не покидала та гадка, що Олюнька лише для Дмитра пара. «То видиш, Мариню», – мовив він до своєї жінки – Кращої пари не було і не може бути. Олюнька з доброго шляхетського роду, дівчина роботяща, по музиках не ходить, ну, і гарна, як пані. А Дмитро хлопець лепський, і я все кажу, що в ньому пливе добра шляхетська кров. Я їх мушу злучити, аби не знаю, що. Шевкова не перечила чоловікові, бо й сама бачила, що пара буде неабияка, а бодай так їй здавалося. То якраз так, якби ми обидвоє, мовив далі Шевко. Дмитро не дасть в кашу наплювати, а Олюнька спокійна і смирна, і так повинно бути, бо це по-божому. І маєток у неї є, 25 моргів доброго грунту, коралі, в мене сотка. Воно все добре, погодилась жінка». Але не знаю, чи то ще не завчасно, він ще молодий, а вона ще таки дитина, та й не знати, чи чого навчилася, ти все зі своїм, перебивши в ко, чому не мала б навчитися, або то святі горшки ліплять, а як не навчилася, довчиться того, чого не вміє, або ж то Олюнька піде на самостійну господинню, Дмитро не викине мами, а при старій навчиться таки скоріше, ніж там. Кажеш, що молоді, а я своє говорю, що не кайся рано встати, а молодо оженитися. Коли ж віддаватися, як коса посивіє? Моя покійна мама, як віддалася, мала 15 літ, а жила 90. Олюнька має тепер 16, саме пора. Шевкові та гадка так дуже подобалася, що задумав таки зараз виконати її. Думав іще кілька днів над тим, а в кінці послав за костихою. «Чуєте, сестро, не час би то вже Дмитра женити? Або я знаю. Може, і час. А з ким?» – питає Шевко. «Треба б когось пошукати, та чей ж не з ким будь. Певно, що так?» Але для Дмитра лише одна тут пара. Не знаю, кого ви думаєте, пане братце, а Олюнька Лукашева що? Може, і Олюнька, але треба це добре розгадати. Що тут довго гадати? Ось дивіться. Дівчина ладна на все село і добра, проте всі люди знають, та й маєток ладний. Буде вас слухати, як рідну маму, бо вона в добрій руці була, та й будете мати спокійну годину на старість. Знаєте, сестро, підіть ви самі до Ганни і розпитайте, як там. Погадайте про те, що Дмитро став би відразу заможним господарем. Костиха, поки пішла на оглядини, порадилася з сином. Дмитро сказав, якби то, мамо, радив хто інший, а не Вуйко, я на олюньку й не подивився б, але Вуйкові годі перечити, хоче так, нехай буде так, якби хотів мене зі старою бабою оженити, то й так було б добре. Я вже того певний, що він усе запише мені, а нікому іншому. Я знаю, що вони з братом Ксьондзом страх як посперечалися. Сам я був під дверима, як сварилися, і Вуйко сказав що його дітям не дасть нічого, воліє першому ліпшому шляхтичеві записати. А хто ж у нього перший ліпший шляхтич, як не я, поводився зі мною, як з рідним сином, ну, а все до того йде, що я буду нашивковим. Таки, мамо, зберіться і йдіть до Ганни розвідати. Костиха була хитра баба і не хотіла поки то перед Ганною показувати, що вона направду щось думає з Дмитром. Вона хотіла лише так, буцімто випадково кинути слово та розглянути ближче хату. Костиха вибралася нібито в поле вулицею попри хату Андрію. Ганна саме в ту пору поралася з чимось перед хатою, як Костиха підійшла. «Дзінь добрим вам, Єнджейова! Дзінь добрий вам, пані Костьова!» – відповіла Ганна. «Як тань цього року у вас в городі показує», – заговорила Костиха. «Виджу, гарні у вас буряки. От собі, нічого». Костиха тим часом наблизилася до воріт, оперлася на них руками та й почала розказувати. «В мене, чуєте, така біда, що страх. Якесь лихо сталося корові, ані трохи не хоче молока давати. Вже що я не робила» і чари зганяла, і підкурювала безовим цвітом, нічого не помагає. «А де ходить пастися?» – спитала Ганна. «Та на толоку, там, де інші?» «Нехай би вже на толоку, аби тільки не гонити на міст, коло тої чарівниці Решетилихи, лише долиною, яругою, бо та шельма молоко відбирає, то вже не одному таке трапилося» і я не дозволила би ні за що туди гонити мої корови. «Е, та що вам, пані Єнджейова, ви маєте ким послужитися, то можна вам гнати, куди хочете, а в мене одна дівчина, то жене куди може? А в мене хіба так багато челяді? Що ви говорите? Не ображайте пана Бога, каже Костиха, у вас троє дітей та Йолюнька». Ганна махнула рукою, буцімто хотіла сказати, що з Олюньки невеликий для неї пожиток. Бесіда перервалася, та Костиха не була тому рада. «Ви, пані Єнджейова, будете десь далі Олюньку віддавати. Віддала б, якби який кавалір трапився, але тепер тяжко. Кожний шукає чогось ліпшого та й вибирає». «Та те Олюнька не знайшла б гарного каваліра», – сказала Костиха, – «та ж вона багачка на ціле село». Правда, що нібито багачка, але то ще не все, чого до щастя треба. Ганна зробила таку таємничу міну, мов би вона бозна, що мала сказати на Олюньку. Костиха зацікавилася і стала випитувати далі, та що би їй бракувало». Дівчина вродлива, навіть гарна, спокійна, нікуди не ходить, то все мало. А якби я вам стала розказувати, то на воловій шкурі не посписував би, та прошу ближче. Костиха відхилила ворота, увійшла на подвір'я. Ну, дивіться, сказала вона, хто би того сподівався, а мені радили, щоб її мій Дмитро сватав. Ваш Дмитро! «Бійтеся Бога, вона Дмитра не варта. Для нього не такої жінки треба, бо то хлопець гарний, роботящий. Його шкода. Але ж скажіть, пані, бо я повинна знати, коли йде про мою дитину. Мушу його застерегти, бо йому також дівчина в око впала. Ой, бійтеся Бога, не губіть дитини, а то б ви взяли собі ящірку до хати». Вона вас незадовго так узяла б за лоб, що ну, говорила стиха Ганна, поки ще була під моєю рукою, то тримала язик за зубами, а тепер, кажу вам, як виросла і пішла нібито під руку мого чоловіка, гірка моя година, перед людьми нібито смирненька, як ягня, а коли ніхто не дивиться, то гого, а не хлює, не роба, Сама з від себе не вимите і не винесе, а такий вам туман, нічого-нічого не навчиться. Прошу вас, дівчина, як тополя, стільки літ її, а вона не вміє горшка обмити, голки в руку взяти. Я віддала б її охоче з хати, зреклась би всього, але що ж, ніхто не хоче брати, а мене мучила б совість, якби кожного не перестерегла. «Та то не раз така відміна трапиться», – притакнула Костиха. «Ой, правду ви сказали, що хіба якась відміна, а не людська дитина? Я не радила б і моєму ворогові брати її, не то вам. І мені так здається, що шкода заходу. Бувайте здорові!» Костиха пустилася до воріт. «Ідіть з Богом та вважайте, пильнуйте хлопця», щоб собі голови не завертав, бо гірка буде його година. Костиха була вже за ворітьми та аж росла з радості, що так легко удалось їй вивідати все, що їй треба було знати. Тепер Шевко певно не буде наполягати, щоб Дмитро женився на Олюньці. Костисі все здавалося, що Олюнька замала пара для Дмитра. Вона тому подружжю не була рада, тож і хотіла конче вірити в слова Ганни і вірила. Якби не те, вона зрозуміла б відразу, що Ганна бреше. Шевко був у хаті, коли Костиха прийшла до нього. «Пане, братця, шкода заходу». «З чим?» «Та з тими сватами до Олюньки». «А ви вже там були. Йду прямісінько звідтам». Я так буцімто не за тим зайшла до Ганни і розпитала все до чиста. Хіба Ганна не хоче, та проте й бесіди не було, але вона мені на Олюньку наговорила таке, що я не дозволила би ні за що в світі, щоб Дмитро на ній женився. Та то вам така ящірка, не роба, не хлює, неук. А я вам кажу, що Ганна бреше, відрубавшивко. «Я Олюньку ліпше знаю, ніж хто інший. Вона була у нас два тижні, то така спокійна дівчина і зовсім не лінива. Але з того всього, що мені говорите, я бачу, що Ганна не хоче її віддавати заміж, і я знаю чому. Їй, ви дите, трудно прийдеться ґрунтець віддавати, тому й відганяє женихів. Я чув уже трохи про те» що вона людей лякає Олюнькою, але нічого не сказав, бо це мені трохи на руку. Гадаю, не буде інших, то легше доведеться Дмитрові, а вони обидвоє ніби сотворені одне для одного. Ганна каже, що вона не вміє ніякої роботи господарської. Коли так, то дивуюся, що Ганна така без чола, що може про таке признаватися. А хто ж тому винен? Не сором же то для неї, що за стільки літ нічому її не навчила. Вона каже, що Олюнька такий дурний пень, що нічого навчитися не хоче. О, знов неправда. Якби вона була така туманувата, то й читати не навчилась би, а це ж більше штука, ніж шити. А вчитель дуже її хвалив, казав: вона в мене перед усіма дітьми. Я лише дивуюся, що ви, сестро, така розумна жінка, так легко дали себе вивести в поле. Нема що казати, Ганна хитра баба, але зі мною вона не потрапить. Я чогось, пане братця, боюся, а я вам кажу, не бійтеся нічого, все буде добре, і будете мати добру невістку. Скажім навіть, що вона справді нічого не вміє, ну то що, або ви її не навчите, лиш припильнуйте її щиро, а побачите, що за півроку буде з неї така господиня, аж любо. Тепер я сам візьмуся до того, втім уже моя буде голова. Костиха пішла додому. Шевко вирішив обминути Ганну, а обговорити діло з Андрієм. Зараз прикликав до себе наймита Гринька. «Гриньку, підеш до Лукашевого Андрія, та так, щоб Андріїха не знала і не бачила тебе, і проси його до мене. Але кажу ще раз, щоб жінка нічого не знала». «Зрозумів». «Зрозумів, чому ні». Гринько йшов вулицею попри хату Андрія, оглядаючись на всі боки обережно, щоб не побачила його Ганна, вона саме тоді робила щось в городі з Олюнькою. Гринько схилився таки по підпліт і зайшов перед хату, де вже Ганна не могла його бачити. Андрій ладнав щось коловоза на подвір'ї. «Пане Єнджею, каже Гринько стиха, – пан Шевко просили вас чогось зараз до себе, та так, щоб ваша жінка не знала. Добре». «Я прийду незадовго». Гринько звернув на іншу вулицю і ще з між плотами. Андрій покинув сокиру, надягнув полотнянку і поліз через перелаз. Ганна побачила його, але не мала смілості питати, куди йде. Андрій, щоб не звертати на себе увагу жінки, каже, «А вважайте там на хату. Я йду до коваля, щоб мені зладив сворінь довоза». Андрій був цікавий, чого Шевко кличе його, і йому ані нагадку не прийшло, щоб це торкалося сватів. Шевко попросив його до кімнати. «Я вас, пане Єнджею, просив сюди за для люньки. Я хочу йти в свати до неї, ну, а що ви її опікун, то я хотів перший з вами потихо поговорити. А за кого ж, за Костьового Дмитра». Або я знаю, чи то буде добре, чому не мало б бути добре, тому хлопцеві нічого закинути не можна, бо то вам парубок на своїм місці. Був стільки літ у мене, і я його випробував на всі боки, та й можу кожного запевнити, що в ньому пливе добра шляхецька кров. От нічого довго думати, зробимо восени весілля, та йолюнька піде до хати Дмитра». Мені здається, що вона ще молода, замітив Андрій, та ж то їй лише на сімнадцятий рік пішло. Так, на сімнадцятий, а я гадав, що їй ще лише на шістнадцятий, коли так, то ще ліпше. Та все ще молода, і я ще не гадаю її віддавати. Ну, як хочете, але я Дмитра цієї осені мушу оженити». Від війська він уже звільнений. Ні, то ні, треба де інде шукати. Але я мислив, що воно для вас буде ліпше. Ось дивіться, взяв би Олюньку до своєї хати, а вас лишив би таки в її хаті та й рахунків не жадав би, як опіка скінчиться. Мали б ви святий спокій раз назавжди. А так не знаю, що буде. Трапиться хтось Олюньці, Хтось порядний, ви їй не батько, теж не зможете заперечити їй піти заміж, бо як ви не дозволите, то суд дозволить. А хоч би чекала аж буде мати 24 роки, тоді без дозволу віддасться, як схоче і за кого схоче. А коли той хтось не буде мати своєї хати і до люньки пристане, тоді забирайся, вуйку».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 Та я, пане Якуб'є, проти Дмитра нічого не можу мати, певно, що хлопець добрий і господарний. А ви йдете, самі кажете, ну, як же, та дай Боже в добрий час. Подали собі руки, але я гадав би, пане Єнджею, що ви ще нічого не говорили перед жінкою. Баби готові нам всувати, а ви самі ви дите?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 Так само Ганна не говорила йому ніколи про те, щоб хто коли питав про Олюньку. В неділю після обіду з'явився Шевко в новій капоті з Дмитром та ще одним поважним шляхтичем у хаті Андрія. Ганна, як побачила Дмитра, здогадалася відразу, чого гості хочуть. Вона хотіла зараз утекти з хати і сховатися десь, але Шевко придержав її на порозі.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 а я Олюньки не маю ще до віддання, вона ще дитина, кинула зі злістю Ганна. Як лише тому, каже з притиском Шевко, то нема страху, щоб її не засватати. Тепер обізвався Андрій. Він зміркував, що Ганна буде перечити, а йому хотілося показати перед шляхтою, що він пан у хаті, а не Ганна. То, панове, «Все жарти, що моя жінка говорить, тут лише моє слово буде мати Вальор, бо я Олюньці опікун. Отже, я дозволяю і погоджуюся з тим, щоб Дмитро взяв Олюньку, як лише вона сама схоче за нього вийти». «Ну певно, що так, – каже сват, – на нема силування». Андрій звернувся до Олюньки. «Що ж, Олюнько?»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 коли таким гарним шляхтичим не помітує. Отже, пам'ятайте, панове, добре, що шляхетно уроджена Гелена Лукашева годиться вийти заміж за шляхетно уродженого Дмитра Полошинського. Дай Боже щастя на довгий вік, тепер поцілуйтеся. Дмитро кинувся до Олюньки, обняв її міцно за шию і цілував, куди попало. Шевко лиш підморгував на свого товариша свата. «Де ти, Дмитре, навчився так гладко дівчат цілувати? Видите, пане братця, цілує, як з книжки. Вірте ж тепер тим вітрогонам у їх смирність. Вдає, що дівчини боїться як вогню, а дайте йому волю, то цілує, аж ляскіт іде». Андрій шепнув щось Ганні. Вона пішла до комори, принесла хліб, масло, а сина послала за горілкою. «Ба, де ж хустка?» – питає Шевко. Ганна пішла до скрині й витягла нову хустину, певно, не для Олюньки прилагоджену. Показали Олюньці, як має хусткою перев'язати. Посадили молодят за стіл, гості посідали. «Дуже добре зробилося», – каже Шевко. Так я люблю, по що то довгого м'явкання, як коти на даху, раз-два, та й по заручинах. Першу чарку підніс Шевко, коли вже так ладно сталося, то нехай Бог благословить з роси, з води, аби ви були багаті щасливі й веселі, як свята землиця в Петрівку. Любіться щиро, то й біда вам нічого не зробить. За ваше здоров'я, Віват. Дмитро випив до Олюньки, вона взяла чарку, поцілувала вуйка, вуйну і сватів у руку, випила трошки та поставила чарку на стіл. Ну, коли ж зробимо весілля? питає Шевко. Та хіба аж восени? Певно, що восени, бо й робота тепер і нема нічого прилагодженого. Приданим займеться вже моя, бо є на те в мене сотка, що лишив покійний Лукаш. Царство йому небесне, але треба і волю його сповнити. Весілля буде тихе, без музик. Візьмуть шлюб, поснідають у мене, та й до роботи. Що то варті ті всі гуки-пуки та й п'яничення цілих три дні або й більше. Гості закусили і стали прощатися. Дмитро поцілував Олюньку на прощання. Вона вже не соромилася і поцілувала його теж. Шевко тільки моргав своїми довгими вусами і посміхався. На відході каже до Ганни, «Мене не згадуйте лихим словом, пані Єнджейова. Все вам пояснить ваш чоловік, мені не випадає. Тоді пізнаєте, що так буде найліпше, як лише може бути». Але Ганна була лиха, як чорт, хоч нічого не говорила, бо Андрій потягнув собі трохи з тої оказії. Вона боялася, щоби не повторилося колишнє, бодай не згадувати. Зів. Костиха сприйняла звістку про заручене байдуже. Олюнька не припала їй до вподоби. Вона гадала, що Дмитро повинен би оженитися з попівною. Та то ж було робити, коли таку пару вибрав йому Шевко, а Шевка трудно було дражнити. До того ж Дмитро ніколи не йшов проти волі Вуйка, йому було цілком байдуже, з ким Вуйко скаже женитися, а коли б Вуйко колись зробив інакше, ніж думає собі про це Дмитро, тоді й попів на йому ні до чого. Стали лагодитися до весілля. Шевкова поїхала сама до міста, накупила сукна, різних півсуконків, Полотна, перкалю, пір'я на подушки, купила нову скриню, гарно в квіти розмальовану. Сорочки і спідниці дала пошити шляхтянкам швачкам, хоч сама все виміряла і покроїла. Шевко купив білі смуші, дрібненькі, густі, на кожух і два великі лиси на комір. Вижидали Йоська, щоб те все пошив як слід. Йосько був мандрівний кравець із третього села, що половину року ходив поміж людьми зі своїм молодшим братом Янкелем і заробляв голкою. Він ходив до дворів, до священиків і до заможнішої шляхти. Його всюди так хапали, що треба було його бодай на місяць наперед замовляти. А хапали його через те, що робив добре, умів добре кроїти, Міцно шити і не крав, як то вміли робити інші мандрівні кравці. Був це дотепний, та й веселий кравець і міг битися в заклад, що цілий місяць потрапить говорити одну казку за другою, цікаву і смішну або таку страшну, що слухачам волосся дибом стане. Те розказування казок нічого Йоськові не заважало в роботі. Він мав таку славу між шляхтою що хто мав капоту з-під його голки, міг сміло вважатися за першого елеганта. В селі Йосько, прийшовши до когось на роботу, сидів так довго, поки всього не закінчував. А щоб не втік, то в гарячий час, наприклад перед великодним або різдвом, ховали його чоботи під ключ. За той час харчувався Йосько в корчмі – а позатим живився печеними яйцями. Йосько набрав у тім неабиякої вправи. Він завивав сире яйце в мокре клоччя і загрібав у гаряче вугілля. Одну лише мав Йосько слабу сторону, всього дуже боявся. Боявся розбійників, а ще більше собак. Того Йоська запросив Шевко до себе. Він мав пошити для Олюньки два шляхецькі кафтаники, один зимовий на ваті, другий літній, сукману і хутро жіноче, сукном крите, з лисячим широким коміром. Крім того, мав пошити для Дмитра нову суконну капоту і камізельку. Шевко наглядав за Йоськом, як той брав мірку і як кроїв сукно. Він на тім добре розумівся. А кравцеві таки не довіряв, він мовив, «Де ви бачили кравця, щоби не вкрав бодай кавалочка, він не витримав би, хоч би на сукно дідько хвіст положив». Прикликали Олюньку підмірку, Шевко робив свої зауваження, «Тільки не роби дуже тісне, бо то не на місяць, ані не на рік, а вона виросте і погрубіє». Олюнька тепер дуже змінилася і погарніла, її у голові не могло те поміститися, що вона незадовго вирветься з-під опіки своєї вуйни і стане сама господиною. А все-таки боялася тої незнаної будучності, як і кожна дівчина перед весіллям, котра серйозніше дивиться на світ і життя. Коли Шевко запитав про її волю при сватах, вона не знала... Що казати, але зраділа тим, що коли шевкос ватом, то мусить бути добре, бо він не може їй зла бажати, а покійний Луць казав його слухати. Зараз таки того дня, як відбулися заручини Олюнька, скоро тільки гості відійшли, побігла на цвинтар і довго молилася на гробі свого дорогого дідуся, відтак посиділа ще на могилі, Поки не зайшло сонце, та аж тоді повернулась до хати, як худобу з пасовища гнали додому. Йдучи, вона так задумалася, що не знала, куди йде, не бачила тих людей, що зустрічались їй на дорозі, і ні до кого слова не промовила. Вночі не могла спати, в голові снувалася всячина, як по млиновім колесі вода. Олюнька не могла взагалі змиркувати, чи то правда, чи тільки сон. Аж по других півнях заснула, але не мала спокійного сну. Перед її очима стояли свати, а на постелі лежав умираючий дідусь. Він хотів щось сказати, на слова шевка, махав руками, піднімав голову, але не промовив ні слова. Йому заперло дух і в горлі харчало. Відтак здавалось їй, що то не шевко сватом, але дідусь сидить на лаві. Олюнька припала до нього, обняла за шию і стала цілувати в лице і в руки та питати, чи вона добре зробила, що згодилась вийти за Дмитра. Але дідусь не відповів нічого і сидів сумний, та лише по голівці гладив її рукою. Вона пробудилася, але сну не могла розгадати ні на зле, ні на добре. Від дня заручин Ганна наче забула про Олюньку. Вона майже не говорила до неї нічого, хоч поводилася з нею добре. Часом лише виговорювала їй. Тепер уже війни не потребуєш, бо незадовго будеш сама собі панею шляхтянкою. Олюнька сприймала до кори байдуже, бо вже привикла до дечого гіршого». Дали на заповіді й визначили День Вінчання, воно відбулося в неділю, гостей було мало, самі свої, просто з церкви запросив Шевко всіх до себе, Шевкова подала обід, що протягнувся досить довго, молодята сиділи на першому місці, музик не було зовсім, надвечір стали гості розходитися додому, осталися лише кости хай молоді. «Слухай, сестро, – каже Шевко, – пам'ятай бути для неї рідною мамою та не забувай, що вона сирота ніколи не зазнала доброї волі. Ти знаєш, яке зіллячко Ганна і як вона з Олюнькою поводилася. Нехай бідна хоч тепер відживе під твоїм оком. Ой, певно, панє братця, що кривди їй не зроблю. Вона буде мені дочкою». Коли б лише хотіла слухати, Олюнька лишилася ночувати в шевка. Дмитро з мамою пішли додому. Що ж ви, мамо, на те скажете? питає Дмитро. Воно покажеться. Але якби мало бути те, що казала Ганка про Олюньку, то гіркий нам буде з нею світ. Та ще не знати, чого мав би бути гіркий світ. Коли вона пащикувала ганні то мені або вам певно не буде, бо візьму та й виб'ю. Робити також мусить, бо не дам їсти, та й що. Але все-таки навесні відберу грунт, куплю ще пару коней за господарюю, як сам знаю. Таки, правду казати, маєток ладний, а коли я вуйка послухав і оженився з тою, з ким він хотів, то, певно, мені це втроє оплатиться, бо Вуйко тепер напевно мені запише, а того разом буде більше, ніж би я не знати, де оженився, та й не знати, який посаг узяв, і те все моє, не чуже. Костиха зрозуміла з тої бесіди, що Дмитро ані трохи не любить своєї жінки, а оженився з нею лише тому, щоб показати себе до кінця в ролі глибокого послушника для свого Вуйка, та й відтак загорнути його маєток. Вона тим тішилася, бо так їй було вигідніше. Не потребує дуже няньчитися з Олюнькою, вчити її, поводитися з нею, як з дитиною своєю, бо Дмитро, певно, не буде від неї того вимагати, і добійки між ними заради Олюньки, мабуть, не дійде. Але з тої бесіди показався Дмитро грубим, корисливим, котрому всякі інші почуття були зовсім чужі, незнані. «А ти любиш її?» – спитала Костиха для певності. «Ледве, може, колись полюблю, але тепер вона мені така сама, як би яка стара баба, з котрою Вуйко казав би оженитися. Мені лише одно в голові – стати більшим багачем, як Вуйко, торгувати кіньми» волами й мати гроші. Костиха подумала собі, що, певно, не буде сина намовляти, щоб любив жінку. От розумна моя дитина, бодай ти сто літ прожив за те слово, і я так кажу, що гроші – головна річ. За гроші дістанеш усього на світі, і можеш мати десять жінок, як захочеш. А мені на дідька стільки жінок, Каже Дмитро, як уже входили до хати, або я турок, чи що, зодною не знаю, як вийду, і якби Олюнька не мала того, що має, а Вуйко не був таким багачем, тоді вона побачила б мене коло себе, як своє вухо. Тої розмови мамуні з Дмитром не чув ніхто, ні Шевко, ні Олюнька. Вона, бідна, не відійшла ще від тих вражень, який сьогодні пережила, Шевкова не відпускала її ні на крок. Шевко, здогадуючись, що жінка буде давати олюнці якісь ради й науку, вийшов кудись, лишив їх самих у кімнаті. «Хвала Богу, моя дитино, що вже твоя недоля скінчилася. Все воно інакше на своєму жити. Нехай тебе Бог благословить, моя дитино». Так як ти на те заслуговуєш. Шевкова обняла Олюньку за шию і поцілувала в чоло. А як тобі гарно в тім чепці. От славна шляхтянка. Той твій Дмитро знав, що робить, та й хіба б дурень був, щоб такої ладної жінки не любив. Коли б мені Бог був таку дочку дав, я не знала б, де її посадити. В очах Шевкової показалися сльози, і вона зітхнула, хотіла відігнати від себе сумні гадки і запитала Олюньку. А ти Дмитра любиш, люблю, сказала Олюнька та й сховала своє личко на грудях Шевкової. Люби його щиро, він добрий чоловік і вартий того, любіться, а Бог буде вас благословити. Балакали довго вночі, Шевко вернувся, а йдете ви, баби, спати, га каже нібито сердито, але перепрошую. Я забув, що то молода пані Полошинська, а я, старий, побачивши чепець, гадав, що то якась стара баба сюди прийшла. От раз шляхтянка, сказав до Олюньки, піднісши її бороду злегка вгору. Пара з вас гарна, ані слова. Шевкова відвела Олюньку до Ванькира. Спи солодко, Моя доню, а завтра вже будеш спати у своїй хаті. Добра ніч. Олюнька поцілувала її в руку. Ну, що, правда, що я добре зробив? Каже Шевко до жінки, коли осталися самі. Такої другої пари в закутті нема, хіба ми двоє? Правда, стара? Він поцілував жінку. Певно, що ти добре зробив, але чи не запоспішно? Нехай би були ліпше пізналися, а то Дмитро майже не знає її, бо й по заручинах не хотів туди ніколи зайти. Е, ви, жінки, все своє, не знати, на що здалося тем явкам'ям молодят. Поберуться, то й полюбляться, та й годі, ми ж знаємо добре, яке одно і друге обоє добрі. А ну ж би тим часом хто інший підсунувся та й схопив нам дівку з-під носа, Дмитро туди не заходив, бо він взагалі до дівчат неохочий, але я знаю, що з таких молодців найліпші чоловіки бувають, по-різному буває на світі, але мені здається, що Дмитро дуже захланний на маєток, ну, то має маєток та й уже заспокоїться». Але я все-таки боюся, щоб він з олюнькою не поводився грубо, воно таке бідне, прибите, таке загулюкане, що аж жаль дивитися, з нею поводитися благідно, як з дитиною. Нехай би з нею поводився зле або вдарив її, то зловлю загичку і так вимолочу, що аж пір'я буде летіти, бігме, що так, я не кажу. Щоб зараз мав її бити, цього було б трохи забагато, але вона така, що її можна більш болюче вибити словами, ніж різкою. «Ти, Мариню, говориш, як дитина. Трудно, знову, щоб з нею цяцкатися. Але не сміє їй навіть злого слова сказати, бо не знаю, що я зробив би йому. От нехай Бог боронить». Щоб до того дійшло, що баж ти між них мішався. Гіркий то вже світ, як між чоловіка й жінкою мусять пальцями тикати інші люди. На тім розмова закінчилась, і полягали спати, ексві. Костиха в перший же день рада була дізнатися, чи правда те, що на олюньку наговорила вуйна. але трудно було зразу про все дізнатися, бо не випадало з першого дня починати сварку з невісткою, щоб переконатися, чи вона вміє відгризатися. Костиха почала з іншого. Вона зараз таки першого дня заставила Олюньку до роботи в хаті. То було найслабше місце, де можна було виявити олюнчині хиби. Вона вміла з того або мало що, або і нічого. А Костиха вивіряла невістку. Казала їй виконувати то одну, то другу роботу. Закінчила на шитті. Іспит випав зле. Костиха не дала того Олюньці зрозуміти, але затямила собі все добре, й Олюнька впала в її очах дуже низько. Коли Дмитро вернувся з поля, Костиха вийшла йому на зустріч і повела за собою до городу. «Нещаслива наша годинонька, сину!» а то тебе Шевков гостив, та то така нездара, що її хіба б корчмарка за наймичку взяла. Нічого тобі не вміє зробити, хоч на сміх, Дмитро ніяково каже, та, може, ще навчиться. Навчитися тепер, як стала заміжньою, ого, пиши пропало, того треба вчитися дівчині, як їй десятий рік мене, але не заміжній шляхтянці. Наша мала Мариня в сто разів більше знає, ніж та стара Гойда. Ет, робіть собі, що хочете. Ще я не мав би роботи, та тим собі голову сушив. Зле, сину, говориш, ти собі повинен голову сушити, бо тут йдеться про твою шкіру, про твоє життя. А що буде, як мене не стане, а Мариня віддасться, не буде тобі кому сорочки вшити, ані випрати, ані їсти зварити. А ще, не дай Боже, якби знайшлися в тебе діти, засмердівся б ти з цілою хатою, бо ніяк би ради не дав. Не бійтеся, мамо, в нас дітей не буде, ото-то, якби діти, пропав би ти в гною і в болоті. Увійшли обидвоє до хати. Олюнька сиділа на лаві і щось пробувала шити. Робота йшла їй незручно, голка не хотіла в руці держатися, нитка плуталася і моталася. Костиха торкнула Дмитра ліктем і показала головою на Олюньку. Дмитро посміхнувся зневажливо, але не сказав нічого, навіть не привітався з жінкою. «Дайте, мамо, їсти, я дуже голодний». Костиха стала класти миску на стіл. Вона хотіла вже сказати, що нехай би йому жінка подала, що наварила, але здержалася. Їй здалося, що ще рано таке говорити. Олюнька сіла також до столу, та побачила, що для неї не було ложки. Ото моя невісточка навіть про ложку не подумала, каже ніби жартома Костиха. «Нині ще мусиш їсти, якою можна, а завтра купиться». З цими словами вона зняла з полиці стару, вищерблену ложку і подала невістці. Олюнька не сказала нічого. Вона не здогадувалася, яким духом на неї Костиха. По обіді Дмитро пішов у поле до роботи, а Костиха й Олюнька залишилися дома. І знов Дмитро, прийшовши з поля, не сказав олюнці й слова. Пішли спати, Костиха лягла з Марійкою на постелі, Дмитро ліг на лаві. олюнці Костиха сказала спати на запічку, бо на печі було ще душно. Ти тут будеш спати, повинно би тобі бути добре, а взимку лягатимеш на печі, там буде тепленько. Запічок був вузький і твердий, а про подушку Костиха забула. Почалося нове життя у Олюньки, але воно не було ані трохи ліпше від попереднього. День у день одна й та ж робота, то в поле йти з чоловіком, то дома з Костихою. Як була в полі, Дмитро нічого з нею не говорив, ні про що не питав, хіба про те, що торкалося роботи. Він поводився так, ніби Олюньки коло нього зовсім не було». А коли Дмитро з олюнькою йшли в поле, люди ставали на дорозі й дивилися на них. А Атож щаслива пара аж любо подивитися. От бідна сирота не зазнала гаразду дитиною, то нехай їй хоч тепер буде добре. Люди завидували олюньці. В хаті Костиха й не гадала, де чого невістку навчити, поводилася з нею, як з наймичкою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 В сльозах тих, хто пила своє горе, не раз кортіло її піти на цвинтар на могилу дідуся, але саме тепер настала болотиста холодна осінь, а цвинтар був далеко за селом. Олюньці ставало щораз гірше, не минуло ще три місяці від весілля, а вже Костиха давала їй їсти окремо, як на імечці. Пішло з того, що Олюнька молоко процідила не так, як треба. Костиха визвірилася на неї, споганила останніми словами, в кінці, як сідати до обіду, сказала, що з такою нехлюєю гидко їсти, і дала їй у мисщині окремо. Дмитро зовсім не переймався тим, що мама збиткується над його жінкою. Це його ані трохи не обходило, хоч би одно слово сказав на захист.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 Ради якої послала її Костиха, і збиралася вертатись. Та посидіще, Олюнько, і скажи дещо, затримувала її Шевкова, «Скоро верне мій та втішиться тобою». Олюнька боялася здибатися з Шевком, перед ним могла проговоритися, а вона того дуже боялася, бо аж тоді Костиха видерла б їй очі. «Ой, не можу, тіточко». «Не можу, тепер дуже пильна робота, і мамі борзо треба», – лепитала Олюнька і заспішила відходити. «А що тепер робите?» – запитала Шевкова, як Олюнька була вже на порозі. «Дмитро молотить, а ми лущимо квасолю. Та зайде ще коли до нас, Олюнько?» – гукнула Шевкова за нею вслід. Костиха по відході Олюньки зміркувала – що не треба було пускати її до шивка, щоб з чим не проговорилася, але вже було запізно завертати її. Тепер, як Олюнька прийшла, хотіла Костиха довідатися, чи вона не пожалілася перед шивками. А ти мені, небого, ніде не винось з хати, що тут говориться, бо буде тобі зле, або я що виношу. Костиха не мала сміливості сказати просто, чого вона боїться. Треба було інакше про те довідатися. Зайди, но, Дмитре, нині й довідайся, чи наша красуня не набрехала чого на мене, каже Костиха, ввійшовши до стодоли. Та чого я туди піду, щоб вуйко мене поганьбив? За що має тебе ганьбити? або ти їй коли зле слово сказав чи що, можеш і забожитися на те. Дмитро винайшов собі якесь діло і зайшов до Шивка, його привітали радо. Щось ти, Дмитре, занадто з жінкою пестишся, не можна тебе ніколи побачити. Та от, як то при роботі, нема коли, а що там молюнька, як живете обоє? Добре, Богу дякувати. Олюнька ще не привикла до господарської робот, але навчиться. Чому не мала б навчитися, або до того треба такої великої філософії? Дмитро зміркував, що Олюнька не пожалілася тут ні на що, він був тому радий, бо не хотів втратити у вуйка доброї слави. Шевкам і в голову не могло прийти, щоб Олюнька була така нещаслива, якою вона була насправді хоч Шевкова говорила чоловікові що Олюнька помарніла на лиці але обидвоє приписували це іншій причині й зовсім не надавали цьому ваги вдома Дмитро про все розповів мамі Костиха була дуже рада але це нітрохи не полегшило Олюнчиної долі коли Костиха переконалась що Олюнька твердої натури Стала з нею поводитися ще гірше, ніж раніше. Для неї було тепер безпечніше, бо вже не боялася, що Шевко знатиме про те і постоїть за Олюньку. Її лютила та ангельська покора і терпеливість, з якою Олюнька зносила всі пакості, що її у хаті робили. Може бути, що якби Олюнька хоч раз була добре відгризлася, Костиха була б трохи змінила свою поведінку, хоч би для того, щоб в хаті не було криків і гвалтів. Але Олюнька привикла від ранньої молодості до нелюдяного поводження з нею, помітування й лайки і зовсім не думала боронити себе. Дійшло до того, що Костиха рада була позбутися невістки з хати. Десь інші люди вмирають, а тебе не може дідько взяти. видно, що лихе не згине, та який мені пожиток з тебе, зав'язала світ моїй дитині та й усім нам через таку ледощицю гірка година. І далі Костиха поводилася з Олюнькою гірше, ніж з останньою наймичкою. Вона стала для неї вже і страву гіршу варити, а бідна Олюнька не мала для своєї оборони нічого більше, хіба сльози, котрі нічого не помагали. Дмитро Ані гадав боронити жінку, хоч те зневажання її відбувалося таки на його очах. Він притім поводився так, якби мама собаку з хати виганяла. Костиха посилала невістку до найтяжчої роботи, виганяла її серед найбільшої завірюхи до ріки прати білизну та не дала їй навіть у що гаразд одягнутися. Олюньку поколювало від того у грудях. І вона тяжко кашляла по ночах на своїм запічку, але це нітрохи не зм'якшило костихи. Вона не те, що не старалася допомогти невістці, але ще проклинала її, що не дає їй у ночі спокійно спати. Становище Олюньки було страшне, безвихідне, ще гірше, ніж у вуйни. Там усе ще вона мала надію, що колись її біда скінчиться. Там постояв за неї деколи Вуйко, та й шевко наглядав за нею. Тут ніхто не знав її гіркої долі, бо зверху все ніби виглядало так ладно, що аж люди їй завидували, і вона ні за що в світі ні перед ким не пожаліється. І так мало тривати завжди, аж до смерті. Вона не надіялася привернути Дмитра до себе, хоч би й Костихи не стало. Вона пізнала його грубу, безсердечну вдачу, та ж він з нею ніколи навіть не поговорив. Раз, каже Костиха до сина, коли той непотріб мені вже раз з очей щезне. Та як щезне, коли я з нею шлюбу взяв? Зрештою, що я мав би з того, якби вона, даймо на то, втекла від мене, коли б мала куди? Була б хіба нова біда? «Бо Шевко розгадав би все, а тоді всі мої надії пропали б, як сіль на воді. Але добре було б, каже Костиха, якби вона дещезла, то було б щастя для тебе, для нас усіх. Дітей, хвала Богу, нема, ти взяв би по ній четвертину, а то також щось варте, ну і міг би ще раз оженитися. Часом, сину… Додала вона, усміхнувшись і на жінці можна дещо зискати. Костиха очевидячки дуже охоче пестилася любенькими гадками. Як би то добре було, аби Олюньку дідько взяв, чим скоріше. Дмитрові, що був чоловіком захланним і хотів конче без труду збагатитися, та гадка, що Костиха йому піддала, залізла цвяхому голову. Як би тої біди позбутися так, щоб вийти з гонором, міркував Дмитро цілими днями. Добре ви, мамо, казали, щоб не було в нас дітей. З дітьми в дівцеві тяжче оженитися, а так коли б Олюнька заков'язла, я був би ще як кавалір. Але Олюнька мучилася, а вмирати не хотіла, зві. Тої зими Шевко простудився і тяжко занедужав. Привезли лікаря з міста, він пустив хворому кров, поставив п'явки, але запалення легенів було таке сильне, що зовсім не подавав надії на видужання. Той чоловік сильний, має багато крові, а такі люди ледве виходять із цієї слабості. Шевковий жидав смерті з резигнацією і приготувався до всього. До хворого прибіг Дмитро аж потерпав зі страху, щоб Вуйко не вмер без заповіту, бо тоді цілу спадщину забрав би брат як найближчий свояк, а йому б не дісталося нічого. Хату Шевка огорнув смуток, його любили всі, навіть наймити. Всі посходилися до хати й обступили хворого. Послали до міста хлопця на коні поліки, що приписав лікар. Шевкова не хотіла завдавати хворому більше жалю і намагалась не показувати по собі, що плаче. Дмитро стояв, опершись обліжко, і собі хлипав. Та лише він сам знав, за чим він плаче, чого йому жаль і чого боїться. Шевко казав прикликати кількох поважніших сусідів і став говорити заповіт. Він сказав притомно і виразно, що що лишає жінці все, а по її смерті має все дістатися Дмитрові. Для челяді поробив лише малі заповіти. Дмитро слухав те та аж таяв з радості. Не міг лише діждатися, коли писар закінчить своє писання, щоб часом дечого не пропустив. Але писання йшло повільніше, ніж собі того неписьменний і нетерпеливий Дмитро бажав. Він у думці частував писаря всіма лихами за те, що йому робота йде неспірно, ану ж вуйко сконає, поки підпише, а тоді все пропало, або дай тобі, нездаро, руки покрутило, та в тій хвилі пригадав собі, що було би гірше, якби так сталося, і зараз свій прокльон відкликав. Він мінився на лиці з великої нетерплячки, то блід. То червонів, і не міг устояти на своїм місці, переступаючи з ноги на ногу. Але ніхто не помітив, бо всі були звернені до хворого. Хворий закашлявся. Кашель був тяжкий і болючий, аж хворий посинів на лиці. Ого, вже вмирає, вже пропало. Ой, Боже мій, не бери його ще, нехай підпише. Або дай бити... Писаю проклятий, сім літ конав, Нащо до того братися, коли не вмієш, свині тобі пасти, а не письмо робити, ого, вуйко вже не дихає, ой, ой, та ні, легше йому, слава ж тобі, господи, аби ще хоч півгодинки витримав, може, за той час отеледа що набацькає, що почав, ну, він, проклятий, Тепер ще ніс витирає, може, ще схоче табаки понюхати. А я, бігме, нюхає табаку і знов ніс витирає, або дай він тобі відпав. Який чорт ту табаку видумав на мою гризоту? Ну тепер чий же вже кінець? Ну, закінчив уже, о, він ще придивляється. Та якого біса придивлятися? Не бійся, дідько язиком не злизав те, що ти цілу годину паскудив, а тепер піском засипає, скарана моя година. Нащо засипати? Чого то люди не видумають писати чимсь таким, щоб відразу було сухе, О, Вуйко, знов кашляє, ще його кольки зіпруть і згине, певно, згине, а я буду дивитися, як у мене інші заберуть усе з перед носа. Ну! «Вже раз, уже сунься, ведмедю, до підпису, та рухайся, ти». Писар підставив під письмо якусь дощечку, наблизився до хворого і прочитав у голос, що було написане. «Ви чули, пане Якуб'є, що я читав? Чу?» – відповів Шевко слабим голосом. «А чи така ваша остання воля?» – «Така, ну, підпишіть».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 але Шевкова затримала її. «Пожди трохи, почуєш, що доктор скаже тепер». Олюнька присіла знов на стільці. Лікар скинув з себе кожуху сіняхи, і, потираючи руки, увійшов до кімнати, де лежав хворий. Він грівся поки що коло печі, щоб з холодом до хворого не приступати. В хаті стало тихо. Лікар приступив до хворого, Поміряв пульс, постукав по грудях, приклав вухо до грудей, до плечей, казав хворому глибоко дихати, стукав знов та в кінці тільки плечима знизав. Опісля, усміхаючись, обернувся до Шевкової. Нащо ви мені, пані матко, хворого підмінили? Як то? питає Шевкова, не розуміючи. Та так, я лишив рану такого хворого що не був певний, чи його ще живого застану, а тепер натомість знаходжу чоловіка, котрий буде здоровий і ще довго поживе. Вся небезпека вже минула, і на те маєте моє слово. Боже мій, який ти для мене ласкавий, промовила Шевкова і клякнула перед образами. Вона більше плакала, ніж молилася, але це вже були сльози радості. До неї прилучилася Йолюнька. Лікар дуже радів. За багато років праці він не пам'ятав, чи йому таке коли вже траплялося. То вам кажу, говорив до Шевка, що це чудо не видане. Рано, я вам не говорив, було з вами дуже зле, а тепер за один день дуже поправилося. Шевкова тим часом поставила на столі хліб, Масло й гарячу воду з гараком та стала лікаря припрошувати. Лікар був голодний і змерз, тож радо прийняв запросини. Тепер Олюнька попрощалася і пішла додому, щоб чим скоріш донести своїм радісну вістку. Вона й не подумала про те, що тою вісткою зробить своєму чоловікові та його мамі велику прикрість. Увійшла в хату рада, якою ще ніколи не була, і каже, Вуйкові, хвала Богу, полегшало. В Костиху і Дмитра наче грім ударив. Обоє переглянулись і подумали, який чорт йому поміг, коли рано лікар казав, що напевне не вийде. А хто тобі таке казав, спитали Олюньку. Я там була, коли приїхав лікар, що кудись за день їздив, і він сказав, що Вуйкові дуже поліпшилося, вже буде жити. Олюнька говорила ці слова з такою веселою усмішкою, її очі так радісно світилися, що аж любо було на неї поглянути. Дмитро був лютий, він почастував у думці того лікаря всіма хворобами, а олюнці був би язик видер за те, що йому таку новину принесла. «Іди, Дмитре, подивися сам». Каже Костиха, ця дурна сама не знає, що говорить. Костисі здавалося, що, може, Олюнька навмисне таке говорить, щоб їх налякати, бо спостерегла перед тим, як вони тішилися сподіваною смертю Вуйка. Костиха вважала в тій хвилі Олюньку за дуже злісну людину. Дмитро зібрався зараз і пішов до Вуйка. Йому не могло в голові поміститися, щоб вуйко так скоро міг видужати, коли вже одною ногою був на тамтім світі. Хіба сам чорт вмішався, щоби мені пакость робити? Та як же, я тремтів зі страху, щоб не вмер, поки не підпише тестаменту, а тут лікар каже, що видужає. А може, той лікар лиш так вуйні сказав, аби більше грошей узяти. Докторам нема що багато вірити. Так потішав себе Дмитро. Але все таки чим ближче до хати Шевка, тим менше мав надії, і, ввійшовши в сіни, таки зовсім втратив її, коли побачив, що вуйна саме тоді переходила з кімнати по пекарні обрадувана і привітала його з усмішкою. Тепер годі було Дмитрові удавати сумного. Він, як заходив у хату, розвеселив лице, наскільки йому лише сил стало. Я ось так прочував, що вуйко з того вийдуть. От, хвала Богу, нехай вони живуть ще довгі літа. Лікаря вже не було в хаті. Він порадив, що треба далі робити, і поїхав додому. Дмитрові здавалося, що якби був його застав, то роздавив би як жабу. «Богу дякую за це», – каже хворий, «хоч ні трохи не боявся вмирати. Мені хіба було моєї старої жаль, бо вона не дала б собі ради з тим господарством. Та ж я вуйни не покинув би». Скоро озвався Дмитро. «Я знаю, що ні, але все воно не так ішло б, як треба, бо хоч ти добра дитина і я про те знаю». Але ти мусиш про своє дбати. Що найгірше, говорив далі Шевко, то те роблення тестаменту. Таке воно якесь прикре, що бодай Бог боронив. І я собі постановив більше тестаментів не робити, хіба б мусив. Але до того, певно, не прийде, бо я знаю, що ти добрий хлопець. Хіба Болюньку перестав любити, мовив Шевко усміхаючись, він навіть і в гадці не мав, щоб коли до того дійшло, тоді, небоже, не дав би я нічого. Дмитро аж затрясся від цих слів, хоч не показав того по собі. Він зміркував, з котрого боку загрожує йому найбільша небезпека, і коли б вуйко розкрив його душу та довідався, що в нього в хаті робиться, певно на шматки подерби зроблений тестамент. Дмитро хотів чим скоріш зійти Вуйкові з очей. Він не міг подивитися на Шевка, щоб часом Вуйко не розгадав чого, та й, крім того, його страх як тягло додому. Дмитро у тій хвилі був схожий на чоловіка, котрий пригадує собі, що дома лишив тліючу головню в соломі й ось-ось може вибухнути вогонь. Треба було грізну небезпеку чим скоріш усунути, а Дмитро не знав, як до того братися. Але нехай буде, що хоче, а йому треба йти звідси додому. Дмитро спитав чемно. «Чи Вуйкові не треба чого від мене тепер?» «Ні, не треба. Йди, сину, додому, бо Олюнька дуже затужить за тобою». Дмитро поцілував обох шевків у руки і вийшов за двері. Звідси через городи побіг додому». При Олюньці Годі було з мамою говорити про те, що почув від Вуйка. Треба було конче Олюньку з хати випровадити. «Чи ти нині напувала коней?» – питає Дмитро жінку навпопад, як увійшов до хати. «Ні», – каже Олюнька, – гадала, що ти напоїв. Він напоїв, о, яка розумна, відізвалася костиха, а їсти б'їла» аж живіт тріщить, ти, неробо, гони мені зараз коні до води, крикнула Костиха. Та ж там уже ніч, каже Олюнька з острахом. зараз мені гони, кричала Костиха. Не бійся, дідько тебе не вхопить, на дворі світить місяць. Нічого було робити, Олюнька пішла до стайні, щоб повести коні до ріки. По її відході Дмитро приступив до мами і каже: стиха, зле, мамуню. Вуйко буде жити, але казав, що вже не буде міняти тестаменту, хіба б каже, треба було, якби я перестав Олюньку любити. Мене від того аж заморозило. Ото якби він знав, що в мені сидить, нехай Бог заступить. Він те опудало чогось дуже любить і за нею побивається. Мовби то його рідна дитина, о, має за чим, обізвалася Костиха, що кому до вподоби, але так є, і знаєте, мамуню, що якби Олюнька девчим проговорилася, то страх що б то було, вона не скаже нічого, коли дотепер не сказала. Хто то може знати, як їй так будете допікати, то може. Не витримає і піде пожалітися. А ніби ти їй менше допікаєш, та ж ти також не промовив до неї доброго слова. А хто ж мені порадив, як не ви? Не наказували ви мені, що нехай Бог заступить, аби в нас були діти? Я ще й тепер тобі скажу, що нехай Бог заступить, бо ви б обоє засмерділися. Отже, ви дите, що я не можу інакше. Я також не можу інакше, трудно від мене вимагати якихось любощів, коли я її не терплю, як пса, та нероба зав'язала тобі світ. Буде зле, мамуню, вона так не видержить довго, і колись терпець урветься. Костиха задумалася, і так може бути, треба би на те щось порадити. Може, знайдеться якась рада, каже Дмитро». Але яка? Хіба б її дідько взяв звідси, бо іншої ради не бачу? Дмитро не спав цілу ніч, він перекидався з боку на бік, зітхав і охав. Від того дня Дмитро дуже змінився, він був роздратований і задуманий, ніяка робота його не бралася і нічого не говорив з мамою. За Олюнькою наглядав пильно, щоб часом до вуйка не забігла». Коли мама за своїм звичаєм гримала на Олюньку, він ставав дуже нетерпеливий, хоч не говорив нічого. Сам забігав до Вуйка дуже часто і тут скупчував усі свої сили, щоб показати себе веселим і обрадуваним тим, що Вуйко приходить до здоров'я. Шевко дійсно з дня на день ставав здоровшим, його залізна вдача переборювала тяжку хворобу. За кілька днів мороз пустив цілком. Сніг став танути, на ріці пустив лід. Це було по Йорданії, а в ту пору часто так буває. До того зірвалася сильна буря. Від полудня дув сильний вітер і забивав дрібненьким дощем та гнався від села до ріки. Ще не смерклося добре, як Дмитро вернувся від Шивка. Олюнька, а ну гнати коні до води! та візьми з собою коновки і принеси за одним заходом води додому. Та там нема вже ополонки, лід поламало і вода прибрала, каже несміло Олюнька. Гони, коли кажу, закричав скажено Дмитро, а голос його був якийсь захриплий, наче крякання ворони. Він трясся цілим тілом, руки його дрижали, що не міг уздечки коневі на голову закласти, коли помагав Олюньці виводити коні. «Та води я принесу з криниці», – каже Олюнька, – «принесеш з ріки, бо з криниці до прання не годиться». Олюнька закинула коромисло з коновками на плече, коней взяла за поводи, чалапкаючи по талому снігу, пішла до Дністра. Холодний вітер віяв у плечі Олюньці й гудів та свистів між галуздям верб, піднімав таке страшне виття, наче з самого пекла вирвався. Дмитро покрутився по обійстю, потім забіг до сусіда, хвильку посидів, закурив люльку і вийшов. Сусід нічого по нім не запідозрив. Олюнька не вернулась більше ніколи, пропала Звірі. Другої дни удосвіта Дмитро пішов до Шевка і став розпитувати, чи не ночувала там його жінка, бо десь її відучора звечора немає. з тим самим зайшов відтак до війни Ганни по сусідах, але ніхто не знав, не чував про олюньку. Вже аж перед полуднем прийшов знов до шевка, сів на лаві з розпукою, постогнав тяжко, закрив очі долонею й каже «Нема вже моєї Олюньки». Шевко, що почав уже проходжуватися по хаті, був тою звісткою дуже прибитий і не міг зміркувати, де б Олюнька так нагло могла подітися. Він знав її від дитини і не смів навіть подумати, аби Олюнька від чоловіка втекла, вони ж так дуже любилися. З Олюнькою мусило трапитися якесь нещастя. То дивно, що могло з нею статися? Говорив ніби сам до себе. Втекти певно не втекла, хіба би здуріла, а вовк також не з'їв її, бо ж то не дитина, та й у селі вовків нема. Але не впадай, Дмитре, в розпуку, не гризися, бо хто знає, що ще покажеться, заспокойся та й поговорим про те поволі, розважливо». Шевко ходив по хаті і міркував довго, потираючи собі чоло рукою. В кінці сів на постелі. Коли ти її, Дмитре, останнє видів? Як я йшов учора надвечір до вуйка, то ще була, а як вернувся додому її вже не було. Дмитро говорив поволі, ніби прислухаючись до своїх слів. Це, розуміється, була перша відповідь яку він давав про олюньку. Він хотів добре собі її задорівнює пам'ятати, щоб так само відповісти її після, якби його питали. А мама що казала, як ти її питався про олюньку? Мама казала, олюнька погнала коні до ріки напувати. В таку завірюху. Нащо ж мама таке дозволила? Та олюнька сама пішла. Так що і мама не виділи коли. Ну, а де ж коні? Так коні самі прийшли додому. Господи святий, хіба втопилася? Там, кажуть, лід пустив на ріці. Га, в нещасті кожний чоловік може голову втратити. Та тут треба було зараз піти над ріку, може, який слід остався. Мені й до голови не прийшло, що вона втопилася. А де ж могла подітися та біжи зараз над ріку, може, який слід знайдеш, біжи скоро. Дмитро вибіг з хати. Що ти, Мариню, на те говориш? питає шевко жінки, коли Дмитро вийшов з хати. Нещастя, та й годі, я того всього якось не розумію, що болюнька сама в таку непогоду гнала коні до ріки, це не може в моїй голові поміститися. Та ж там навіть ополонки нема, то й коні напувати небезпечно. Я того всього не розумію. Олюнька якась була така марна, бліда й посумніла останніми часами. Та знаєш добре, чого вона була бліда, але щоб жінка в такому стані здуріла та йшла топитися, я того не чув іще, відколи живу. Не конче мусила топитися». Поправила Шевкова, може, лиш так випадково зсунулася в воду. Але все ж треба на те божевільного, щоб у таку паскуду гнати коней до ріки, коли до Криниці не так далеко. З нею вже що сталося, те сталося, мені здається, що вона вже не живе, але мені Дмитра дуже жаль, бідний хлопець, він її так дуже любив». Буде за нею побиватися, плакати Гіркий йому тепер світ Ні вдівець, ні молодець Е, не бійся, забуде з часом та й ожениться Ба, коли б то так легко можна оженитися Тепер треба вичекати довго та й до суду подавати З тим великі короводи, і то буде літа цілі тягнутися От, пам'ятаєш, Лесевої Магди чоловік що десь на війні загинув, та не знали де, скільки то наїздилися та наплатилися, поки дозволили їй віддатися. Шевкова похитала головою. Бідна дитина, ціле своє життя гаразду не зазнала та й так марно пішла зі світу. й стали в очах сльози. Дмитро не пішов на ріку, лише просто додому. «А що?» – питає Костиха. Нема ніде, слухайте, мамо, пам'ятайте, щоб ми однаково говорили, як будуть вас питати, бо ще хто знає, що з того може бути. Я казав Шевкові, що як я пішов до нього, то Олюнька сама повела коні до ріки, а потім коні вернулися самі, так треба й вам говорити. Ей, чи не втекла вона куди, ледве? Шевко каже, що, може, втопилася, як напувала коні. Дав би то Бог, але мені не здається. Вчора було досить видно на дворі, трохи місячок світив, то якби була виділа, що поганий доступ до води, була б не лізла. Але якби втопилася справді, тоді мали б ми раз назавжди святий спокій, що той потвори з хати позбулися. Дмитро пішов до Шевка і сказав, що жодного сліду не знайшов, бо через ніч дощ змив стежку геть до чиста. Хіба один Бог святий знає, що то могло статися, каже Шевко, а мені таки здається, що мусила втопитися. Пішла небога Бога необережно до води, посковзнулась, а може, ще вітер її потрутив, та й пішла під кригу а вода велика, буде більше як до половини берегів. О, то справді велика. Я, вуйку, таки поїду до чертелич ворожки поспитати, може, вона мені що скаже. Дурний ти зі своєю ворожкою. Вона знає стільки, що й я або ти. От на плите тобі дурниць та й гроші видурить. По-моєму, ліпше б дати знати шандарам, щоб про неї розпитували в тих селах, що над рікою, може, де тіло піймають. А я таки поїду, нехай уже знаю, яка мене доля жде. І Дмитро став страшно плакати, закрив собі лице долонями і нібито з великої розпуки товп головою до стола. Та бо не будь, Дмитре, бабою, вже їдь собі до ворожки, коли наважився, але не розбивай голови, бо то тобі ані трохи нічого не допоможе. Я ніколи їй марного слова не сказав, голосив Дмитро. Ледве чи вона тому, що винна. Випадок нещасний та й годі. Дмитро хлипав ще довго, а відтак попрощався й вийшов. Другої дни не рано Дмитро запріг коні й поїхав до ворожки. По цілім закутті рознеслася вістка, що Олюнька десь пропала, люди по-всякому про те говорили, довідалися про те і Ганна з Андрієм. Андрій ходив як затуманений і не знав, як собі те пояснити. Він жалів за Олюнькою, бо любив її. Але всі були тої гадки, що Олюнька пішла з водою, як напувала коні, бо втекти не мала де й не було чого. Та ж вони з Дмитром так гарно собі жили, аж любо було на них поглянути. Ніхто не чув, щоб їй Дмитро лихе слово сказав, та й вона ні перед ким не жалілася. Нещастя, та й годі. Воно вже не раз таке траплялося, що хтось утопився. Дмитра не було два дні дома відтоді, як поїхав до ворожки. Коли ж повернувся, став розказувати людям, що ворожка в чертиличах дуже розумна. Вона вгадала все до чиста, сказала йому, що жінка живе напевно, але сховалася в чужім селі, в тому, де дві ріки розходяться, а дві сходяться. До того села нехай йде, перед селом здибає собаку, нехай йде за нею, а вона заведе його просто на те подвір'я, де його жінка сховалася». Казала йому також, що в його городі під одною сливкою закопані гроші, але хто схоче навмисне ті гроші добувати, то його геть покрутить. Лише хто випадково копав би під тою сливкою, то йому нічого не сталося би. Люди стали міркувати над тим ворожінням. Ніхто, навіть з бувалих людей, не знав про таке село, де б дві ріки сходились, а дві розходились. А вже за грішми ніхто не копав би був ні за що в світі. Треба таке село пошукати, вирішила шляхта. Шевко ворожіння таке висміяв. Як ти, Дмитре, можеш вірити в такі нісенітниці, що тобі якась баба наговорила? Шукай вітра в полі. Коли вона така розумна, то чому не сказала відразу, як те село називається? От дурний, слухай, то хитра баба наговорила. А щодо тих грошей, то таки бреше. Слухай, Дмитре, якби ворожка знала, де лежать які гроші, то вона перша випорпала б їх і була б страж яка багата. От шельма морочить людям голови. Але Дмитро, хоч сам не вірив у те ворожіння, Хотів таки розшукати таке село, де дві ріки сходяться, а дві розходяться, і, запрігши коні, їздив цілий тиждень по околиці. Він хотів показати, що дуже хоче жінку відшукати. Я з нього і не надто дивуюся, мовляв, було шивко, любив її дуже, та й хоче докласти всіх сил, щоб відшукати. Дмитро повернувся зі своєї мандрівки, але такого села не знайшов. Від того часу минуло шість тижнів. Усякі намагання відшукати Олюньку були даремні, бо й жандармерія, повідомлена про все, не могла нічого розпитати. Дмитро все ще удавав сумного, а люди стали забувати про неї. Костиха була дуже рада, що Олюньку вже нарешті дідько взяв, тепер мали розв'язані руки. Тобі би, сину, наглядіти десь жінку. каже Костиха. Тепер цей же Шевко не буде так мішатися, коли перший раз не пощастило. Е, мамо, так скоро не можна. Що люди сказали б, а особливо Вуйко, дивились би, криво. Я нібито так розбиваюся за першою жінкою. А тут уже шукаю другої, поки ще місце не застигло. Треба ще трохи вдавати заплаканого, каже Дмитро, сміючись. Але ж бо ти, Дмитре, вмієш вдавати, вмієш, я б так, бігме, не потрафила. Бо інакше годі. Якби я показував перед людьми втіху з того, що Олюнька пропала, то що люди сказали б, господи, «Ще говорили б, що я її сам утопив». Дмитро знов засміявся. «Боженьку мій, а хто ж міг би таке на тебе подумати, моя дитино? Я тому сама очі видряпала б. Я маю свідків, де я був тоді, і нічого мені не може статися», кричав Дмитро, наче б його справді хто допитував. «Або то так трудно самому втопитися». Посковзнулася та й пішла у воду. А може, дідько до неї приступив та й сама скочила з берега. Хто то може знати? Та вже чи так сталося, чи як одно добре, що мені поперед очима не снується? Закінчила розмову костиха. Зві, панє Цибульський, може б ми пішли нині на ріку з волоком, га? Так говорив знайомий уже нам Базьо до свого сусіда Цибульського, що займався також ловлею риби. Може, я вже давно не був над рікою і не знаю, що там діється. Я був нині. Вода чиста як сльоза і цілком спокійна, лід уже відплив. Як так, то варто піти. Тепер великий піст, то можна буде добре продати, було б на сіль. І я так кажу, говорив Базьо, але з крошнею нема чого йти. Тепер повинна бути риба грубша, то що крошнею зробиш, волком то сома витягнеш, а коли підемо, хіба як смеркнеться. Ніч не дуже то буде темна, бо тепер місяць цілу ніч світить. Добре, добре, я зайду до вас. Увечері того дня вибралися Базьо з Цибульським на рибу. Умовилися, що затягнуть волок коло стежки і дійдуть до села. Коло тої стежки вода була спокійна, бо туди ніхто не гонив худоби до піла. Базьовий ліз напід здійняв свій волок, що там спочивав від осені. Оглянули його обидва при світлі, чи нема де діри, звинули і взяли довгі дрючки, котрими мали рибу з-під верболозів виганяти, Взяли кварту горілки, хліба, солонини і сірників та кілька віхтів соломи. Базів-вихованець, котрого Базьов рятував під час повені з Дністра, сидів за той час на постелі і бавився якимись патичками. Була це гарна дитина з білим, як льон, волоссям. Він придивлявся до тієї роботи. «А куди ви, тату, йдете? Йду на рибу». «А що мені принесете? Принесу тобі рибу, лише щоб ти мені за той час не плакав, бо прийде дика баба і візьме тебе. Ні, не буду плакати, я піду спати». Базьо дав малому трохи молока і кусник хліба, загасив світло, оглянувся по хаті, а відтак вийшли обидва з цибульським. Базьо замкнув хату і ключ устромив за стріху. Дитина не плакала від того, що Базьо лишив її саму в хаті і погасив світло. Вона вже привикла до таких нічних екскурсій свого опікуна. Ніч була досить темна, бо місяць ще не зійшов, а небо вкрилося сірими хмарами. Їм не першина було так ходити, бо обидва були досвідчені рибалки і найчастіше нічною порою вибиралися до своєї роботи. Цибульський йшов попереду. Був це чоловік середнього зросту й сухорлявий, а відзначався між пишнівською шляхтою тим, що носив усе довге, рівно, в кружок, підстрижене волосся, за ним ступав на своїх коротеньких, трохи вигнутих ногах грубий базю. обидва несли звинений на держаках волок, підпиралися довгими дрючками і покурювали люльки. В повітрі була така тиша, що кожний з них чув биття свого серця. До призначеного місця треба було йти з годину. Знаєте, пане Базилі, мені тепер прийшла нагадку Лукашева Олюнька, не знати, що з нею сталося. Та що сталося, втопилася та й уже, а мені здається, що ні. Якби втопилася, уже її вода певно десь винесла б, не конче, могла заплести де під корч, то й цілий рік пролежить, поки риба її не з'їсть. Я гадаю, що якби не втопилася, то вже конче була б якась щутка про неї, а то ні слуху ні духу пропала, як сіль на воді. Обидва рибалки стали на призначеному місці» отягнули горілки з пляшки і закусили хлібом. Розвинули волок, один мусив перейти на другий бік. Базьові було байдуже і серед зими по воді Брести. Він узяв чоботи на шию, підкотив штани, взяв в одну руку волок за держак, а в другу дрючок і спустився з берега в воду. Він пробував дрючком дно ріки і тягнув за собою волок. На другім боці взув чоботи і поправив волок. Тепер треба було ступати поволі й тягнути волок серединою ріки. Форверц зірочка, скомандував базу. Рибалки рушили проти води, йдучи берегами. Вони вдаряли дрючками по прибережних верболозах, щоб виполошити рибу з кущів і нагнати її до волока. Треба було подивитися, чи що не зловилося. «Завертайте до мене, панє Цибульський». Цибульський стягнув чоботи, підкотив штани і став обережно, пробуючи дрючком, прямувати на другий бік, а то холодна вода, аж кістки ломить, сказав Цибульський, коли вилазив на другий берег. Базьов хопив за наставлений йому дрючок і поміг Цибульському вилізти з ріки». Цибульський сів зараз і почав натягати чоботи. Базьо наказував поспішати. «Скоріше збирайтеся, бо риба втече. Вже тепер не втече, коли волок стягнений. Ну, тепер разом на берег. Стали тягнути волок. Чекайте, чекайте, за щось зачепився. Обережно, щоб не роздерти», – говорив Базьо. «Ну, тепер відчепився». Далі. Підтягли до берега. Тепер, раз, два, три. Стали що сили витягати волок на берег. О, щось тяжке. Може, груда льоду попала до волока. Ану подивімся. Волок уже був на березі. Господи, тато якийсь чоловік, каже Цибульський, що перший придивився. Базьо випустив волок з рук. Запалив віхоть соломи і став приглядатися при світлі. Пане Цибульський, та ж то Олюнька, та, бігме Олюнька, стали худко розвивати волок на березі, вже й не зважали на зловлену рибу, що підскакувала на березі, а декотра пірнула таки у воду. На березі лежала справді Олюнька, була одягнена в зимовий кафтаник, у спідницю й чоботи. З голови зсунулася хустка геть на шию. Олюнька була синя на лиці, звичайно утоплена. Одного ока не було та й вуха, риби понадкушували, волосся з половини голови облізло геть. Лишилася ще її чорна довга коса, що розвинулася й лежала на її грудях, як гадина. Обидва рибалки присвічували соломою. Стояли над трупом та приглядалися до нього. На їх лицях малювався переполох. Що будемо робити, питає Цибульський, коли не стало чим світити. Треба дати знати до села. Ходімо, е, та обидва не підемо. Може за той час забігти вовк або пес який та покусати тіло. Я гадаю, нехай один лишиться тут, а другий побіжить до села». «Я тут не лишився б за жодні гроші», – каже Цибульський. «То я лишуся, а вийдіть». Базьо став зараз збирати сухе бадилля і рубати тернину сокирчиною, що мав з собою. Цибульський збирався йти. «Ага, пане Цибульський, лишіть мені плящину, бо буде скучно». Цибульський подав базьові горілку і хліб, а сам пішов поспішно до села». Тим часом Базьо розклав вогонь, приніс із недалекого стіжка цілий оберемок сина, постелив коло вогню і ліг. Олюнька лежала обернена до нього лицем. Базьо, покурюючи люльку, став пильно розглядати її при світлі полум'я. Губи були скривлені й отворені, ніби тільки що кричала, поки бідна її душа вийшла з тіла. Базьо заодно докладав нарубаної тернини до вогню, йому було при світлі відрадніше, від трупа не міг відвернути очей та ворушив своїми мітластими вусами. В повітрі була мертва тиша, вогонь тріскотів весело, кидаючи іскрами. На тім широкім просторі, коло спокійної тихо пливучого Дністра, під сірим нічним небом лежала нежива сирота Олюнька, а біля неї сидів сумний старий рибалка. Щось то мусило між ними бути, коли аж таку смерть собі знайшла. Але щоб вона сама на себе руку наложила, в те мені чогось не хочеться вірити. Та де ж би, така молода, гарна, багата і така богобоязлива, то не може бути. Тим часом Цибульський дійшов до села, перебрів ріку і пішов просто до префекта. Тут була злюща собака, і її з ланцюга спустили на ніч. Цибульський перейшов через перелаз і мусив пильно обганятися дрючком, бо пес насів на нього з усієї сили і так гавкав, що відлунювалося аж за селом. Від того обізвалися собаки по цілому селу і зщинився Лемент, як проти вовка. Цибульський добрався нарешті до вікна і постукав. «А хто там?» Питають з хати, вставайте, пане префектце, то я, Цибульський, а чого вам треба, ми пішли цієї ночі з базом на рибу та й витягли з води Лукашеву олюньку. В хаті заметушилися, префект став будити своїх, блиснуло світло, старший префектів син відчинив двері й вийшов з коцюбою відганяти собаку. Пес гавкав скажену й забігав з різних боків коло цибульського, щоб його схопити хоч раз за литку. А підеш, Мурин, марш, ти песя кров, прошу до хати. Цибульський увійшов до хати, держачи дрючок позад себе. Добрий день чи добрий вечір уже й сам не знаю. Префекту узув чоботи одягнув кожух і шукав шапки. «Та що ви кажете, пане Цибульський, святий Антоні, а то тобі бідна сирота, а ж у Дністрі знайшла долю?» «Кажіть, як то було?» «Ага, Андрусю, звернувся префект до сина, іди зараз з буди яцевого а асесора, нехай сюди приходить». «Поки Андрусю одягався, Цибульський каже, та ми йшли на рибу з базом. Затягнули волок проти стежки і тягнули сюди до села, звичайно, як рибу ловиться. Опісля тягнемо на берег, а тут щось не пускає, ми гадали, що волок зачепився за якийсь корч, та тягнемо обережно. Волок зрушився, але все ще тяжкий, ми до берега. Наперли обидва щосили, ба, я дивлюся, а то чоловік. Базьо засвітив соломою, і зараз ми пізнали, що то Олюнька, бідна, вже одного ока немає та й вуха, щось понад гризало. Що з нею могло статися? Господь знає, ви обидва прийшли. Ні, Базьо лишився там коло тіла. Могли би пси поїсти, та й на вовка або лиса за рікою не трудно. Дуже добре ви зробили треба послати по комісії до суду, а якби пси тіло розволокли, то й комісія ні на що здалася б, вона, хоч самовбивця, а все ж то християнське тіло. Ей, мені, пане префект, здається, що вона сама собі того не зробила. То дасться ви, діти. Доктори пізнають вам зараз. Надійшов яйців Яєсю, перший асесор. По дорозі Андрусь розповів йому, що сталося. «Дзінь добрий, панє префектце, ну, що будемо робити? Підемо збудити Дмитра, нехай запряже фіру, і ми зараз поїдемо по трупа, а далеко то», – питає Цибульського. «Може, буде сто кроків від стежки сюди, але труп лежить за рікою. Ну, ходімо». Вийшли всі три з хати префекта і пішли просто до хати Дмитра. На дворі світив місяць. Всі три переступили через перелаз і стали під вікном. Префект постукав у раму. Дмитро спав на лаві під вікном. Він зараз схопився і заглянув у вікно. «Хто там стукає?» «Я, префект. Відкривайте зараз. Та чого вам треба вночі?» «Відкривайте». «Скажу вам у хаті, то справа урядова». Дмитро ще не отямився добре зі сну й не міг гаразд зміркувати, чого хочуть від нього. Поки пішов відчинити двері, Костиха засвітила. Префект, асесори Цибульський увійшли до хати. «Пане Дмитше, запрягайте зараз коні, поїдете по жінку». «По яку жінку?» – питає ще заспаний Дмитро. «Та я не знаю, чи багато ви мали жінок, я лише одну знаю Олюньку, але Олюньки нема», – каже настрашений Дмитро. «Є, знайшлася, от пан Цибульський витягнув цієї ночі з води. Дмитрові щораз більше морозило спину зі страху та корчило в животі. Він не знав, що казати. А де ж вона?» – питає Костиха. «Там, де її витягли?» За рікою. Треба її сюди привезти. Я-я, за жодні гроші не міг би на неї подивитися, каже Дмитро. За гроші не подивитися, але таки так. Наказую вам запрягати коній зараз їхати. А то що, аби я ще форшпанами вашу жінку возив? Не можу. Ой, бігме, не можу, проситься Дмитро, складаючи руки перед префектом. «Мусите!» – гримнув префект і тупнув ногою. Дмитро став плакати, трястися, а далі метнувся з хати і сховався кудись. «Здурів чоловік чи що?» – каже асесор. «Що будемо робити?» «Та що з дурним порадиш?» – відповідає префект. «Ходім до його тіточного брата Антося, нехай він їде!» «Пішли!» – «Дмитро, босий!» Без шапки і свитинки, втік до стайні і сховався під жолоб. Коли префект з людьми відійшов, Костиха вийшла на обістя і стала кликати сина. «Дмитре, Дмитрусю, вже пішли, ходи до хати, бо замерзнеш». Дмитро вбіг до хати. Він став такий, що страшно було на нього глянути. Очі витріщив, лице скривилося, Волосся наїжилось, а весь трясся як у пропасниці. Ой, мамо, мамуню, рятуйте мене, я згину, вони сюди ще раз прийдуть і скажуть їхати, а я не можу, ой, не можу. Не бійся, я тебе сховаю. Лізь під перину. Дмитро скочив на постілі і з головою накрився периною. За хвилю вернувся префект, але вже до хати не заходив. Асесор і Цибульський допомагали Антосеві ладити віз і запрягати коні. Антося збудив префект і казав, що він як найближчий свояк мусить їхати по братову, бо Дмитро кудись утік. Антось виїхав з обістя, з ним поїхав Цибульський. Префект і асесор зайшли поки що до хати й ждали, коли ті привезуть труп. По дорозі збудили писаря. Щоби підготував письмо до суду, котре треба було рано вислати, мусили об'їхати через міст, щоб дістатися за ріку. Здалека побачили вогонь і їхали просто до нього. Базьо почув, як віз тарахкотів, котів, устав зі свого логовиська, приткнув руку до очей і дивився, хто їде. А то ви, пані Цибульський, а я, під'їхали. Антось глянув при світлі на труп, похитав головою, зітхнув тяжко та перехрестився. Постелили на возі сіна і положили олюньку. Базьо залишив коло олюньки волок, а сам пішов коротшою дорогою до села. Фіра приїхала до села аж над ранком. Префект стояв уже серед села за сесором і дожидав казав утоплену завести на обійстя Дмитра і сам тамтуди пішов городами. Тим часом Костиха, як Фіра поїхала і на обійсті стало тихо, хотіла Дмитра заспокоїти. Мав би ти, сину, розум. Та чого так боятися, як мала дитина? Не бійся, вона вже не встане. От добре, що її знайшли та вже напевно знаємо, що чорт її взяв. Тепер маєш світ вільний і зараз по великодні пошукай собі яку жінку. Я тобі сама вишукаю. Тепер уже безпечно зможеш оженитися, і ніхто про те зле не подумає. А так треба було бозна скільки чекати, поки б її знайшли. З того тобі лише тішитися б, не хочеш її видіти, ну, то не будеш, Її повезуть тепер до громадської канцелярії, а потому поховають, та й буде спокій голові. Дмитро на ту потіху не відповів ні слова. Одно хіба йому подобалося з материної бесіди, що не буде потребувати видіти олюньки, бо її повезуть до канцелярії громадської? Дмитро одягнувся. Відчинилися двері, увійшов префект. Ану. Злайте стіл у хаті, щоб було де трупа положити, поки приїде комісія. В Дмитра наче громом ударило, він боявся глянути на Олюньку, але не менше і настрашився комісії. Він не взув уже чобота, то держав у руках, таки в однім чоботі приступив до префекта і став його крізь плач просити, щоби Олюньку поклали бодай у шопі. Та де ж утоплену в хаті класти? Бійтеся Бога, пане префектсе, змилуйтеся. Я до хати не міг би ніколи більше увійти та страви до губи взяти. Дмитро, а за ним і кости ха, склали перед префектом руки, як до молитви. Та нехай уже буде і в шопі. Погодився в кінці префект. Поки що Дмитро натягнув другий чобіт і метнувся з хати, щоб не бачити, як олюньку будуть знімати з воза. Заїхала фіра на подвір'я. В шопі поставили дві порожні бочки, поклали на них дві дошки, що ними возять гній, і занесли туди олюньку, поклали горілиці й склали руки на грудях. Сумно і страшно було подивитися на ту так марно зів'ялу квітку. Олюнька, що кілька тижнів лежала у воді під льодом, не дуже змінилася, і її можна було ще пізнати з лиця. З колишньої краси осталася її довга чорна коса, що тепер лежала коло неї на дошці і звисала вниз. Люди, що посходилися, плякали в шопі і тихо молилися. Зайшов і Шевко з жінкою. Вони зараз довідалися, що сталося. Шевко насупив брови і не говорив нічого. Шевкова утирала хусткою сльози. Префект казав накрити трупа простирадлом і замкнути шопу, поки приїде комісія. Вістка про те, що знайшли Олюньку, рознеслася блискавкою по селі. Кожне було цікаве про все щось докладніше довідатися. Отже, люди не давали спокою ні Цибульському, ні Базьові. Вони обидва спочатку оповідали по кілька разів, аж у горлі їм засохло, але відтак було їм того забагато, і вони позамикалися в хатах. Було вже з полудня, як приїхала в село судова комісія. Приїхав слідчий суддя з писарем та двома лікарями. Префект повів їх на Дмитрове обістя. Відчинили шопу і зняли золюньки про стирадло. «Хто ж її найближчий, щоб сюди прийшов і пізнав її?» – спитав суддя. «Та Дмитро Костів, каже префект. Дмитро сидів весь той час у хаті, заткав очі долонями і ні до кого слова не хотів промовити. Костиха вговорювала його, аж плакала, але нічого не помогло. Дмитро сидів як заклятий. Тепер увійшов до хати префект» а за ним кілька шляхтичів. «Дмитре, пан суддя кличе, ходіть сюди!» Дмитро, як почув ті слова, затрясся всім тілом, підвів угору голову, але не відповів нічого, ані з місця не рушив. Префект зі шляхтою ухопили його за плечі і вивели силою з хати під шопу. Підвели його до Олюньки. Дмитро опирався, як міг, а тепер затулив собі очі й не хотів глянути на трупа. «Ево, то мусить бути!» Сказав сердито префект і відірвав Дмитрові долоні від очей. «Подивися, чи вона!» Дмитро глянув на Олюньку, скочив назад, наче б йому хто розпаленим залізом до очей тикнув, і закричав несамовито. «Вона, вона, Олюнька! Гвалт, пустіть мене!» При тих словах Дмитро видерся з рук шляхти, побіг, як божевільний, до хати і присів на запічку в самім куті. Тепер уже не затикав очей. Він дивився в якусь страшну, темну даль. Був блідий, як труп, уста напіввідкриті, з вишкіреними зубами, дрижали судорожно. По втечі Дмитра слідчий суддя глянув значущі на лікарів. Але не сказав нічого. Казали зняти з олюньки одежу. Один лікар вийняв ніж, і почалася робота. Другий лікар спостерігав пильно за роботою свого товариша. Суддя за той час проходжувався, скуткав куток і курив папіросу одну за другою. На обійсті юрмився народ з усіх сторон. Заглядали одні другим через голови, ставали на пальці, Вилазили на плоти дехто міг, бо ж то не мала річ, бачити, як людину ріжуть. А поки що на обійсті збили Теслі домовину, цілком просту, з негладжених дощок, старих, які попались під руку. Лікарі покінчили свою роботу і поскладали порізане тіло в домовину та пішли до хати писати протокол. Один лікар каже, гарна була дівчина, Нічого казати. Шкода, що так молодо зійшла зі світу. Та де то, прошу пана, дівчина, відізвався префект, та вона вже більше трьох місяців була заміжня. Заміжня? То не може бути. Як же не може бути, коли так є? — каже префект з повагою. Оце її чоловік. Префект показав на Дмитра що сидів непорушно на запічку в куті. Лікар глянув на Дмитра. То цей панич такий мудрий. Тепер я й не дивуюся, що вона від такого мужа втопилася. На тілі Олюньки не знайшли сліду якого-небудь насильства. Отже, лікарі ствердили, що тут було самовбивство. Суддя став далі питати Дмитра, але той не відповідав ні слова. Виглядав так, Ніби нічого не розумів Лікар приступив до Дмитра І взяв його за руку Дмитро відтрутив його від себе Лікар придивився до нього Ближче і сказав до судді Ледве чи він вас розуміє Пане суддя Суддя став питати Костиху І вона розповіла все так Як Дмитро був її навчив Випитали ще Базяй Цибульського Списали все до протоколу і комісія поїхала до міста. Коли це діялося, Теслі забили віко домовини і поклали її на віз. Антось поганяв коней і віз братову на цвинтар. Священика не треба, бо це самовбивця, отже, християнського похорону не може бути, навіть Христа не було. Шевко хотів бодай свяченою водою покропити, але води у Костихи не було, повезли так. А все таки за домовиною Олюньки йшло ціле закуття, всі її любили і сердечно жаліли, жінки плакали. Сумно виглядав Олюнчин похорон. По такій великій громаді людей, що йшла за домовиною, можна було думати, що то вмерла якась знатна особа, а то бідна сирота, утоплениця, гола, порізана лікарським ножем, Складена в просту скриню зі старих дощок, ледве кілками позбиваних, на простім возі, без полукішка, на якому звичайно гній возять. Нема ні корогвів, ні хреста, не чути співу. Бідна олюнька, ціле життя пройшло їй потернині, ні одної рожі, ні одної веселої години, та й смерть не ліпша між кригами розбурханого дністра. А похорон страшний, навіть жебрака так ніколи не ховають. Привезли Олюньку на цвинтар Пишнівський і закопали під самим плотом у кутику. Вона певно була б собі бажала лежати коло дідуся. Годі, самовбивців ховають у кутику під плотом. Бідна Олюнька, вона за життя дуже любила цей цвинтар. Любила тут просиджувати цілими годинами, думати... Летіти думками аж під самі хмари, і ще далі, в незнану країну, де її дідусь, любила слухати, як тут літом пташки щебечуть. Тепер здійснилося її бажання, хоч раз здійснилося. Тепер її душа з дідусеми розповідає йому, яке тяжке горе мусила пережити, поки до нього добралася. Відтепер над її бідною могилкою від ранньої весни щоднини пташки щебетати будуть завжди, завжди. Щаслива тепер олюнька, Зікс. По похороні олюньки на обійсті Дмитра стало пусто, ніхто туди й заглянути не хотів. Шевки пішли з похорону просто додому. Ті люди, що були в хаті, як комісія писала протокол і чули, що говорив лікар, рознесли по селу. Громадська думка обернулася проти Дмитра. Його і так не дуже то в селі любили. Тепер забули зовсім про його добрі прикмети, що їх мав, і ніхто не сказав про Дмитра доброго слова. Дмитро просидів на запічку цілу ніч. Костиха з дочкою хотіли його положити на постіль, але дарма. Він не відзивався ні до кого і відпихав кожного, хто лише до нього доторкнувся. Рану послала Костиха дочку до Шевка. Дмитро і Шевка не пізнав. Його очі палали як вогонь, хоч були без думки, без життя. Щоки почервоніли, як буряк. Шевко взяв Дмитра за голову рукою, голова аж горіла. Тут щось зле, сестро. Він весь гарячий, як розпалене залізу, треба послати за доктором. Послали таки шевковими кіньми за лікарем. Лікар приїхав, оглянув Дмитра і похитав головою. Притім треба було Дмитра силою держати, бо всіх відпихав від себе. А що, питає шевко лікаря, ще не знаю, Либонь, Тиф, прошу сюди не заходити, бо небезпечно. Але і для нього небезпечно, каже лікар, показуючи на Дмитра. Він ледве вийде з цього. Гарячка така страшна, що найсильніший чоловік не витримає. Тихше, сказав Шевко, щоб не почув. Ого, ану стріляйте над ним, чи почує. А хоч і почує, то не зрозуміє. Він без пам'яті. Треба було положити Дмитра на постіль. Прикликали Антося й Шевкового наймита та з тяжкою бідою його уклали. Він оборонявся, що сили і тручав усіх від себе. Костиха стала заводити, почувши від лікаря таке важке слово, та ще більше налякалася, коли почула, що ця хвороба заразлива. Їй дуже не хотілося вмирати, але пильнуйте його, каже лікар бо він буде зриватися і бозна що діяти та що ж я бідна жінка буду робити оньки я сама не дам йому ради підіть у село може хто з сусідів прийде та посидить коло нього радивши вко костиха побігла в село ходила від хати до хати але ніхто не хотів іти тепер усі відвернулися від неї що не благала просила Плакала, заплатити обіцяла, ніхто не хотів іти. Пішла до базі. Він саме тоді стругав якусь забавочку для свого вихованця. Костиха розповіла крізь сльози, за чим прийшла. «Та вам, каже, однаково сидіти, чи тут, чи в мене, а я заплачу, бігме, заплачу так, якби ви молотили. Вибачайте». «Я не піду і платні вашої не хочу». Костиха вернулася додому ні з чим. «Нічого не поможе, тільки Антось мусить з вами лишитися», сказав Шевко «Він вам найближчий свояк». «Вашу Мариню я заберу до себе». Шевко пішов додому, взявши з собою дівчину. Лікаря відіслали до міста. Шевко розповів усе жінці та й каже Якась кара Божа повисла над тою хатою. Де немає благословення Божого, там не може бути добре, а де чоловік з жінкою не живе, як Бог приказав, то там не може бути благословення. Ти тому, Якуб є, не винен, що їх посватав. Ти гадав, що буде найліпше, а воно ось що вийшло. Ми гадали що на блідість лиця походить із того, а лікар що сказав, вона від чогось іншого зблідла, мусили вони добре їй допекти до живого, коли аж руку на себе наложила. Га, я того не міг передбачити, оправдувався Шевко, але щоб мені була хоч словом пожалілася, я був би зробив лад між ними. Вона була не з тих, щоб жалітися на когось. Хоч би їй кілки тисав на голові, та й нема чого дивуватися. То таке було бідне, приголомшене, що своєї тіні боялося, та й терпіло, поки могло. Костиха не могла всидіти в хаті. Її ж мурашки лазили поза спиною від страху, щоб не заразитися від Дмитра й невмерти. «Ой, Антосю, я така змучена, що ледве на ногах стою». І голова болить. Я так спочила б трохи. Та лізьте, тітко, на піч і спіть, каже Антось. Дитино моя, я тут не могла б заснути. Я піду до твоєї мами. Та йдіть. Костиха вийшла, а коло хворого Дмитра лишився сам Антось. Дмитро аж до вечора лежав спокійно і дивився все в одно місце. Надвечір став хворий непокоїтися. Він розкидав руками, бив ногами і воркотів щось. Його палила страшна гарячка. Нарешті Дмитро сів на постелі, його очі палали, як два жаріючі вуглики. «Ага, вже знаю. Мушу піти і піду. Даймо на те, ха-ха-ха». Він несамовито зареготався. В його сміху сичало щось і свистіло. Антося аж пример з лави. Так настрашився, може б сокирою? Ні, буде кров. Сокира не здала, і мотуз не здали, усе не здали, треба щось інше вигадати. Олюнька, йди мені зараз коні напувати. Зараз, чуєш? Місячок світить і ясно. Дмитре, Дмитрусю, що ти, брате, говориш? Відізвався Антось, наблизившись до постелі. «Хто то говорив?» – спитав Дмитро, вхопив Антося за руку і вдивлявся в нього, не пізнаючи. «Та то я, Антось, твій брат, не пізнаєш мене?» «Пізнаю». «Знаєш, буде моє весілля, я тепер багач буду. По Олюньці, даймо на те, четвертина, пошивку все. Розумієш, багач на ціле село, а як і коні, корови». Я, пан, розумієш, у дворі таких коней, ні корів нема, і олюньки нема, лід пустив, вода велика, місячок світить, а вітер, чортячий вітер, то дуже добре, сокира не здала, мотус також не здалий, олюнька, гайда з кіньми, коновки візьми, певно, тепер найліпше, я зараз піду, зараз піду». Дмитро схопився з постелі і хотів іти до дверей. Антось зловив його ззаду. Дмитрусю, брате мій, не йди, прошу тебе, чому не йти, а я піду, тепер пора йти. Вітер такий сильний, шумить, аж страшно, свого слова не почуєш, вода велика, крига несе, тепер. Дмитро рвався відчинити двері, Антось тримав його з усієї сили. «Не йди, Дмитрусю, там холод, саме добре, тепер або ніколи. Завтра підеш, за дня, дурний, за дня не можна, люди виділи б мене, тепер», – закричав Дмитро люто, видираючись від Антося. Антось був сильний і таки не пустив Дмитра, затягнув до постелі і звалив його там. Дмитро сів знов на постелі і дивився злякано у вікно. О, видиш, що? Олюнька. О, як з підкриги руки простягає до мене. Ага, не порятую. Ні, пропадай. Ти мені світ зав'язала. Ха-ха-ха. Ой, гвалту, рятуйте. Вона лізе до мене. Не дайте мене. І Дмитро став сунутися на постіль у самий куток і натягати на себе покривало. Та ж заспокойся, Дмитре, каже Антось Беручи його за руку, тут нікого нема, нема. А Олюнька де, та її вчора поховали, а вона чого сюди прийшла? Ага, поховали, порізали та й поховали. Закопали, а вона прийшла. О, прийшла, сидить на лаві, без ока, без вух, яка страшна! Вижени її з хати, візьми сокиру, заби її, буду мати світ вільний. «Лізе до мене, бере мене, бере, рятуйте!» Дмитро вчепився з цілої сили в шию Антося, трохи його не задушив. Антось не знав, що робити. Йому здавалося, що такої ночі не витримає, а тут нікого прикликати вночі на поміч та й ніяк хворого від себе відірвати. Він на силу віддер руки Дмитра від своєї шиї і повалив його знов на постіль. Лежи спокійно, бо зараз покличу Олюньку, щоб тебе взяла. Погрозив Антось, хоч йому самому від того морозом повіяло за спиною. Дмитро, як та мала дитина, котру вовком полохають, стишився на постелі і лежав спокійно. Чи то правда, що на тамтім світі є суд, питає. Та певно, що є, лежи тихо, бо Олюнька прийде. Антось, спробувавши раз того способу, вживав його далі, щоб хворого заспокоїти. «Я жодного суду не боюся, я маю маєток, і ще більше буду мати. Прошу, даймо на то. Є своє, до того четвертина по Олюнці і все, пає». Антось зміркував, що Дмитро найспокійніше говорить про маєток. «Певно». Що ти багатий, Дмитре, дуже багатий, ти пан, своє, по олюнці четвертина і Шевкове все, на Шевковім вона має доживоття, має, Олюнька не має доживоття, я собі пораджу з бабою, а від чого моя голова, ополонка є, нема ополонки, тепер добре, лід поплив з водою, вода велика, а вітер такий сильний. «Тепер добре, я зараз йду. Тепер йду». Дмитро схопився і хотів злазити з постелі. «Лежиш ти тихо, бо Олюнька прийде. Не боюся її, ні, тої жаби зеленої», – кричав скажено Дмитро. Остання її година. Він зірвався з ліжка, але Антось знову стримав його і довго борюкався з ним. Так було вже до півночі. Дмитро заодно марив, Кричав і зривався з постелі. Відтак знемігся дуже і лежав спокійно. Тіло його було таке розжарене, що Антось не міг на ньому своєї руки вдержати. Над ранком Дмитро застогнав тяжко, протяжно, напружився так, що аж ліжко затріщало, і перестав жити. Костиха справила синові славний багатський похорон. По дорозі читали кілька Євангелій, була відправа в церкві, але людей було на похороні дуже мало. Були шевки, кілька шляхтичів, сусідів і ті, що хотіли добре наїстися та напитися на поминках. Дмитра не злюбили всі й не конче хотіли за ним на цвинтарча лапкати по болоті. екс Другої дни по похороні Дмитра прийшов від сторони вибулова жандарму Закуття. Видно було, що він дуже чогось спішив, бо перескакував калюжі болота, а сам був забризканий болотом по саму шию. Це був чоловік знайомий у Закутті, бо сам був шляхтичем з третього села. Жандарм зайшов просто до префекта, де того дня зібралася була рада громадська. Добрий день, панове, фе, як погано на дворі, така погана дорога, а я ще від учора на службі. Та звичайно, в цю пору не може бути сухо, каже префект, та було собі замовити форшпан у селі. О, то помогло б, поки б ті конята з болота витягли, я в десять разів скоріше пішки зайшов би. Та сідайте, прошу. Жандарм присів на лаві, зняв з себе капелюх, обтер хусткою з чолапіт, а карабін поставив у кутику. «Ви, панове, за той час кінчить радити, бо я з паном префектом маю нині важливу роботу в закутті». «О, а то що таке?» – спитало разом кілька голосів. «А за Олюньку Лукашеву? Знаєте, що з нею сталося? Та як не знати?» втопилася, відтак її знайшли та й поховали. Ба, а знаєте, хто її втопив? Та як не знати, каже префект. Комісія сказала, що сама втопилася. Слухайте, панове, коли то та Олюнька пропала, чи перед Йорданом, чи по Йордані? Акурат три дні по водосвяттю. Так, так, каже префект. Цього року не можна було на ріці воду святити, як звичайно, бо вже лід пускав. Йордань була в понеділок, а то сталося в четвер. А як тоді було на дворі, завірюха така, що страх. Вітер аж стріхи здирав та дув просто від полудня до ріки. А було місячно. От, як з поміж хмар, обізвався один з радних. Часом... Як хмару вітер зрушив, то заясніло трохи, а потім знов було мляво, але темно не було, каже той радний. Я того вечора вертався з торгу з міста, то добре пам'ятаю. Трохи не загинув, поки додому добрався. Жандарм дивився далі в свій записник. А скажіть мені, панове, як її чоловік на ім'я? Та ж Дмитро. Ну... «Тепер мені ясно». Дмитро утопив жінку, каже жандарм. «Ходіть, панове, я його зараз змушу взяти». Шляхта не могла отямитися від здивування, бо нікому такий нагадку не прийшло. Шляхтичі дивилися один на другого перелякано, і ніхто не міг слова промовити. Щоб такий порядний і працьовитий шляхтич, як Дмитро, «Наважився на таке злочинство, то хіба не може бути?» «Ну, ходіть, пані префектце», – каже жандарм. Він заклав на голову капелюх, поправив ремінні перехресники і взяв із кутка карабін. «Мені дуже пильно. Пташку я, Либонь, тепер застану в гніздечку та й зараз пацьорочки на рученята, щоб не полетіла. А то мені штука вдалася». «Буде бельобунг зірочка, бігме», говорив зраділий жандарм, «ходім». Префект отямився перший, ви його, пані Садловський, не візьмете. Смійтеся з того, я не таких велетнів та силачів брав, бо ми його перед двома днями поховали, бійтеся Бога, то не може бути». Жандарм подивився недовірливо на присутніх, а вони лише головами похитали на знак, що префект казав правду. «Шкода моєї роботи», – каже жандарм, сідаючи на лавку. «Тепер справді нема чого спішити, можна спочити». Він скинув капелюх, поклав на стіл і розіпняв плащ. «А то мені, – каже, – збитка зробив. Такого мені ще не було, щоб винувати цю тік з перед носа на той світ». Тим часом префектова поставила на стіл горілку, хліб, ковбасу і стала припрошувати гостя. Садловський був голодний і уплітав з усієї сили. Та скажіть, будьте ласкаві, звідки ви про те дізналися, що то Дмитро жінку втопив? Як ми, каже, дізналися про те, що в закутті пропала жінка, то звичайно стали ми за тим слідкувати». Та як тут що знайти, аж нині я був у виболові на патрулі, каже мені Віт, що один хворий чоловік хоче мені щось сказати. На що він хворий, питаю, на пропасницю, вже щось шість тижнів лежить, чого там піду, кажу, що я з хворими маю робити, але, каже Віт, щось дуже важне має вам сказати, ну, я йду. Приходжу, чоловік лежить на постелі, такий мізерний, що тільки тінь з чоловіка, шкіра та кості. А що мені маєте, чоловіче, сказати? Ой, паноньку, Бог вас надніс. Я сконати не можу, не можу таку важну тайну забрати з собою до гробу. Що таке, кажіть? Зацікавився я, ой, паноньку. Я видів власними очима, як якийсь чоловік у пешнівцях жінку втопив у Дністрі. Я це видів, та мені волосся ще нині дибом стає, коли згадаю, як то страшно. Я вже мав питати, чому він того скоріше кому не сказав, але гадаю. Добре, що мені першому скажеш, бо за таке в нас, видите, зараз бельобунг, а може... Іби фельдерунок зірочка на вищу шаржу, як хто схованого злочинця знайде. Ну, говоріть, кажу, як то було, лиш не брешіть. Ой, паноньку, я над гробом, Бог мене буде судити, якби я що збрехав хоч одним словом. Хворий поправився на постелі і поволі говорив далі, то було як раз у четвер по Йорданії. Я вертався з міста з торгу поза ріку. Якось забавився в місті, і мої сусіди поїхали всі. До Карлович то я поїхав з якимось чоловіком, а звідти треба було йти пішки. Хоч завірюха була страшенна, бо вітер такий віяв, що з ніг валив і дощем кидав, але було місячно і видно було дорогу. Я присів проти Пишнівського закуття за рікою під Корчим, щоб трохи спочити. Вітер віяв на мене просто з села. Я чув кожний шелест у закутті, кожне слово, що хто говорив. Від закуття надігнала якась жінка пару коней, вела їх за поводи і несла на коромислі коновки. Я добре видів її, бо саме місяць вийшов з захмари і освітив її. Була одягнена по шляхецьки. Як уже було недалеко від ріки, надбіг за нею якийсь шляхтич, хлоп великий іще не старий. Жінка обернулася до нього з острахом. Як ти мене, Дмитре, настрашив. каже вона. Чого ж мене страхаєшся? Або я вовчиш чи що? каже чоловік, поможу тобі води начерпати. І йшли мовчки аж над берег тут стали, чоловік каже, ну, веди коні, чого стало, тут нема приступу, каже жінка, поведу там далі, тут веди, тут, закричав чоловік, та так скажено, що я собі гадав, що він здурів, втім місці був берег стрімки і не можна було ні коней провести, кінь сам тут не поліз би. Чоловік той ухопив жінку поперек ззаду. Тепер тобі остання година вибила, ти, потворо, світ ти мені зав'язала. Я онімів з переляку. Жінка стала оборонятися, але де там? Хлопець сильний, як ведмідь, держав її перед собою, як у кліщах. Жінка стала проситися. «Ой, Дмитрусю, не губи мене, не губи!» Буду тебе слухати, як пес свого пана, Лиш не губи мене без святої сповіді. Та що ж я тобі завинила, Дмитре, З надо мною? Боже мій, Боже, ой, рятуйте, Хто в Бога вірить? Я тебе порятую. Засичав той чоловік, пропадай. Бог би тебе скарав, Дмитре, ой, Дмитре, Крикнув я з другого берега. Що робиш, чоловіче, не губи душі? Але мої слова заніс вітер просто до мого власного рота. Той безбожник підніс жінку над берегом у гору і бебехнув її в воду. Вона, падаючи, закричала, Дмитре, і хотіла рятуватися, але пливуча крига вдарила її в голову, і вода її накрила. Чоловік той покидав за нею коновки у воду, Коромисло, сів на коня і погалопував до села. Я вже й не хотів за ним кричати, бо вітер не давав. Мене такий огорнув страх, волосся з'їжилося на голові, мороз пішов поза плечі. А тут чисте поле, вкрите льодом. Я став утікати щосили, аж спіткнувся через якийсь кущі впав. Мені в голові шуміло. Мене переслідував крик тої нещасної жінки, Дмитре. Чув шум тої води, що під її вагою розступалася. Потому я втратив цілком пам'ять і не знаю, що діялося зі мною. Казали мені відтак, що один сусід наш вертався з міста, знайшов мене на полі, взяв на фіру і привіз додому. Я лежав без пам'яті так не знаю як довго. Тепер уже від двох тижнів тямлю все добре та все просив Бога, щоб чим скоріш якому шандареві ту пригоду розказати, бо вмирати аж страшно було з такою тайною, а тепер нехай вже діється воля Божа. Я, розуміється, каже жандарм, усе собі списав та й біжу сюди, аж язик вивалив, а той лайдак уже не біжчик». Шляхта слухала те оповідання з великою увагою, і хто б то був цього сподівався, відзивається один шляхтич, такий працьовитий, статечний хлопець, і здавалося, що добре жили з собою, а тут тато не раз так буває, каже Шевко, що був на раді і слухав того оповідання, не раз чоловік здається таким богобоязливим, що хоч межі образи його постав, а нарешті виходить, що він давно заслужив на шибеницю, Але тут щось інше. Я того хлопця оглядав на всі боки і так помилився. Я все казав, що в нім добра шляхецька кров пливе, а то була вовча кров. І Шевков став, попрощався та й пішов розповісти жінці і признатися, як він непростимо помилився. Оцифровано в Йортоуменєк, усім кому небайдужа ненька Україна, і хто має змогу помогти в її розвитку, писати сюди. Дьортвет Бігмірнет. Членами громадської ради в шляхетській частині села. Чобіт. Спадкоємниця з округу. Комісія що робить список спадщини. Економа. Суддю. Булок. Рядно. Лупіг. Тут. Жебрак. Поважати, державної, пісень, дяк, світлиці, обставав, графа, рушниці, заготовлювачам, виховувати, тут у значенні дисциплінарної кари, запричащали, прибрала, заповіт, виїзних, шановна, шат іронічно, драгунів, тут іронічно, той, що не хоче повірити, вперед, похвала. Підвищення в чині – 1.